Ďatok, vážení priatelia, je leto, je podvečer a my sedíme v štúdiu a aby viete že sa práve začala pravidelná relácia so stalimosťom Vladimírom Mečiarom, hovorí M. A súžiaľom musím povedať, že sme sa práve dohodli s pánom Mečiarom, že je to posledná relácia v tomto lete. No a my začneme zasa v septembri. Takže e, chcem vás odbremeniť, pán Mečiar, vlastne od toho, aby ste sa venovali politike, ale to sa nebude dať, takže politika bude pokračovať a vy sa budete venovať vnúčatám, čo je asi ta najkrajšia vec, ktorú si môžete teraz užiť. Tak samozrejme, mám radosť, keď nás niekto počúva, ale treba aj ľuďom doprieť od ich od nás. Je veľa informácií, ktoré nie sú konformné s tým, čo počujú v iných médiách a len preto, aby sme sa zapáčili, nebudem meniť pravdu alebo to vnímanie pravdu, ktoré mám a argumentov a ich ne občanom. Dobre, tak ešte musím povedať. Oči ním, máme, oči tým, ktorí chcú, ktorí nechcú. Tým sa nedá život? pomôcť. Ešte musím povedať, že študuje Petr Sabela a on vám povie, ako sa k nám dovoláte. Dobrý večer. Takže do Bratislavského štúdia je telefónne číslo 0951 485 385. Môžete volať alebo poslať sms a môžete tiež napísať na mail studiozavináčslobodnývysielac.sk No a teraz poďme hneď, lebo udialo sa toho tak veľa, ja keď sme začínali pred tými rokmi, som siela, že o čom budeme hovoriť prebo Boha každé dva týždne, to sa nedá, nebudeme mať o čom, ale uh, aj dnes, keby sme vysielali 4 hodiny, tak stále budeme mať o čom. A začala by som tým, že ako sa pozriete na zahraničnú politiku Slovenska, lebo momentálne bola kopa samitou, stretnutia na to, proste všade sa rokovalo. Samozrejme, že táto séria udalostí, ktoré sa udiali v posledných dňoch, má pre Slovensko mimoriadný význam. Boli rokovania, ktorých sa zúčastnil prezident. Mnohí spochybňujú najmä zo strany Slovenskej národnej strany, kde má legitimitu. Mm -hmm. Tak netarajú hlúposti, otvoria si ústavu a zistia, že prezident je jediný legitímny zástupca Slovenskej republiky pre vonkajšie vzťahy. Čiže nemusí mať žiadne odporúčanie ani parlamentu, ani vlády. ústavu povinnosť zastupovať tento štát na vonok. A na to nepotrebuje ničie zastupovanie, e, poverenie, alebo samozrejme, že keď ide o vážne veci, treba konzultovať. Ale konzultovať treba tak, že si vypočuješ názory Hľadaš zhodu a keď ho najdeš, máš zodpovednosť, musí už urobiť vlastný záver. Mm -hmm. Samozrejme, že rokovanie, ktoré bolo o tom, že ako sa bude vyvíjať oblasť bezpečnosti štátu, ani nie tak v tom, či je ohorozenie alebo nie, ako v tom, ako to bude finančné uh, záťaže. No. Bolo to odmietnuté aj niektorými stranami, aj predsedom vlády a prezident si museli vytvoriť vlastnú platformu, z ktorou vystupoval a bol úspešný. Prvé, čo treba povedať, že počas tohoto rokovania sa s ním stretol prezident Spojených štátov Ronald Trump. Naši povedia, no a čo? Vážený, on ho legitimoval pred celým svetom. Mm -hmm. za legitimného zástupcu Slovenskej republiky. Ukázal osobu aj pre tých ostatných, na ktorú sa treba zamerať a ktoré treba venovať pozornosť. Ak ste si všimli fotografiu z tohoto stretnutia, dali ho do prvého radu. Boli iní, známejší politici a boli v druhom a treťom. Čiže takéto maličkosti zavaží, aj to maličkosti, sledujeme. maličkosti pre tých, ktorí robia politiku, robia veľmi veľa, majú skôr ako obsahujú signálnu funkciu. To je prvá vec, ktorá sa podarila. Druhá vec je diskusia o tom, či tie závery boli správne či nesprávne a čo sa dalo v danej situácii robiť. Či by nebolo lepšie urobiť to, čo urobili Španieri, že povedali 2% a dosť. No ale viete čo povedal Trump. Tí španieli, to sa mi nepáči, že to takto urobili, no my im to teda vrátime, zaplatia raz toľko, ale to bude na obchodnej báze. To si budú riešiť na svojej báze a svojej strane, pretože tu sa stretávam s nejakým extrémnym tlakom na zbrojenie. Prvé, Európska unia hovorí, treba nám 800 miliard, ale budeme robiť len zbrane a modíciu za tie peniaze, nič viacej. Druhé, Nemci hovoria 500 miliard. Tretie, Európa vo svojich rozpočtoch z hrubého domáceho produktu, nie z rozpočtu štátu. Z hrubého domáceho produktu by sa mala vypracovať na 5% z tej hodnoty sumu, za ktorú bude kupovať zbranie a muníciu. To sú obrovské peniaze, ktoré by sa v dohľadnom čase mali venovať práve tomuto, tí najmiteľitaristianských, ktorí boli, tak išli nastretnutie s tým, že do roku 2030 a v roku 2030 byť pripravený na vojnu s Ruskou federáciou. Tak. Aký bol výsledok? Prvý v čase. Nebude to do roku 2030, ale 2035 Čiže získaný posun 5 rokov, získaný čas a leota na vývoj tých vecí, ktorý môže byť iný a môže to aj odpadnúť skôr, ako sú všetci myslia, pretože nie je pochybnosti, že účastníci týchto stretnutí nebudú v tom roku 2035. Mm -hmm. Bude to iná garnitúra, Čiže je tu otvorený priestor pre časový vývoj. Za druhé, Nebolo povedané, koľko percent pravidelne majú zvyšovať. No, o tom sú teraz hádky. Povedalo sa 5% 2035. A dovtedy postupnosť určuje každý štát. Čiže sám. 5 rokov nemusíme nič urobiť a potom No to je jednoduché. No to je to je jednoduché. to aká má byť štruktúra týchto výdavkov, pretože predpokladajú samozrejme američania, že budeme kupovať od nich, lebo oni majú veci najviac vyvinuté, majú je najviacej, či pre nich to bude obrovský obchod, čo pre nás nemusí byť, ale je tiež z hľadiska obrany štátu e, dôležitý. A to sa tiež vyvíja aj tie druhé zbraní, aj technika zbraní, aj kvalita. Tu sa všetko preveruje na Ukrajine v akcii a tie tzv. nezničiteľné a zázračné zbrane stratili svoje čaro. Takže to sa budeme si tiež vysvetliť. Čiže ak sa nepovedalo, že to má byť zbrane a munícia, tak sa otvára štruktúra bezpečnosti, ktorej 80% vecí pre bezpečnosť môže byť použita na civilné účely. Uh -huh. Uvieľ je vám príklad. Slovenské cesty, tedy keď boli plánované, tak všetky mosty boli plánované na notnosť sovietských tankov. Aha. Tá je maximálne 40, tankov, 40 tón. Ale západné tanky idú 50, 60. To znamená, nemôžu po Prej, slovenských mostoch mosty. chodiť. Pre cestie mosty. Čiže treba ich rekonštruvovať. Ale rekonštruvovať ich treba aj preto, že sú opotrebované. Už sa rozpadajú pomaly všetky. Čiže je to účet, ktorý síce má aj armádny, zbrojny... Ale to je to dvojné využitie. Dopravné to je to dvojité využitie, napríklad. Ale tých vecí je veľmi veľa, čo môžu takto slúžiť do účelov. Čiže aj cesty, nemocnice... Nemocnica môže byť preranených a chorých pri väčšej koncentrácii vojsk, alebo <kým> v strete. A môžu slúžiť, ak bude mať voľnú kapacitu, aj ďalším občanom, ktorí tej, v tej regióne žijú a používajú jej služby a môže byť delená tá úroveň služieb. Istá čas bude uzatvorená pre vojenské veci, pretože tam je charakter zranenia liečby a podobne iný a druhá čas bude prverejnosť. To je otázka Dobre, a myslíte si, to že robí? to budeme robiť tak, že naozaj, že teraz takmer nič, lebo konsolidujeme problémy sú s to ekonomikou, nejde, to, to. My budeme musieť tak či tak reflektovať ten vývoj situácie, ktorý bol Európskej EÚ. A ak bol dosiahnutý tento kompromis, tak kompromis je vec, pre ktorých nikdy nedosiahne všetko, čo chceť. ale nestane sa nič zlé, čo sa stať mohlo. Mm, takže v podstate je sme na tom momentálne z hľadiska bezpečnosti dobré, lebo mne sa zdá, že e, vyťazia drony teraz no, a, a Nie je narušená zvrchovanosť štátneho rozpočtu, aby parlament o týchto veciach rozhodol, ako bude. No? Nie je narušená zvrchovanosť vlády, aby mohla programovať. Podpis je prezidenta, ktorý zavezuje štát. Takže v podstate sme na tom lepšie Mohlo to skončiť aj horšie. Takže je to, áno, mohlo to byť podstatne horšie. Aj to zpočiatku vyzeralo na zle. No dobré, je to víťazstvo zahraničnej politiky, alebo Samozrejme, robíme, Samozrejme, potvrdilo, že sme ďalej členmi NATO a, a, a Európskej únie. Mm -hmm. To je dôležité, No pre všetkých nie. Pretože na Slovensku padol aj iný názor a to je otázka neutrality. No, no a ako sa na to pozrite? Teda Veď vy ste začali už s neutrality. Neutralitou sme sa zaoberali v roku 1990. Áno. Dali sme tento názor, že Slovensko by sa mohlo vyvíjať ako neutrálny štát. V reťazci Švajčiarsko, Rakúsko, Slovensko. Tým by sme ale delili Európu na dve časti, Severnú aj južnú, ale toto bolo predmetem rozhovoru, aj Američanmi, aj s Rusmi, s ich zástupcami. Ano, lebo garantovať to musia mocnosti. Garantovať, pretože ak by sme si nevedeli, dostali sa do konfliktu a nemali silu ubrániť viac, tak garant, garantuje, že v takom prípade príde na pomoc. A môžeme podávať... Ani jeden neprijal záväzok, Mm -hmm. že by prišiel na pomoc. Jasne, takže to zbytočné. zbytečné. Ani Rusi neprijali to, ani Američani. Rusi povedali, ste suverénny štát, veci, ktoré robíte, sú vaši delom. Američania povedali, že zvážia niektoré veci a prišli s programom Partnerstvo premiére, mm -hmm. ktorý už bol cestou k NATO. Ale nebol neutralite. Niektorí hovoria vy ste nemali hovoriť o tom, že chcete garancie, mali ste jednoducho povedať, sme neutrahli a hotovo. Aha, to sa nedá. No dalo by sa to, keby bola situácia iná, v ktorej sme mali dosť ťažkú situáciu s Maďarmi. No a tým, že sa Preto teraz... Preto museli počítať aj s inými variantami. Ako by to asi bolo, keby sa to zverlo na inú stranu. A to bolo aktuálne. A veľké nebezpečenstvo to bolo vtedy. Takže aj viacerí predpokladali, že ten konflikt vznikne a ako vidíte, tam, kde som bol žiaden konflikt, nevznikol. Všetky sa vyriešili inak. Čiže je to vec diplomatická, lebo neustále um, progresívci, KDHC hlavne je rozprávajú jedna vec, o tom, ktorú, že je to vec diplomacie, že musíte to vyrokovať. Ktorú hovoril pán Pelegrini, pán prezident Pelegrini, že na tom rokovaní sa ukázalo, že klesá počet štátov, ktorých sú riešiť konflikty diplomaticky. Rastie počet štátov, ktorých chcú konflikt. Čiže vojnovi štváči, ja to tak jednoducho volám. Vojnovi štváči a ich väzenie. Nie, chcú vojnu. Kvôli... A, hovoria, a treba donútiť cíľov a riešiť cíľov. A kvôli peniazom, hej? No samozrejme, že vždy to ide o peniaze. <hý> ide o to, že buď získavaš územie, získavaš peniaze, získavaš pracovnú silu, získavaš surovinu, získavaš geopolitický vplyv. Vždy ide o to, tam o tých ľudí nejde. O tých <hý> ľudí len koľko ich zostane. A je to krúte, súšia? ale je to asi tak. tak. No ale zmenilo sa niečo od vtedy, keď ste vy hovorili o neutralite. Či to bol len taký balón, niekto zvykne robiť Nebol to Robert? balón. My sme vážne museli uvažovať o tom, že vtedy žiadna bezpečnostná štruktúra nebola. Uveľ existovalo na to, ale neuvažovali s rozšírením na východ. Dokonca boli sluby ktoré urobil americký prezident, ruskému prezidentovi, že sa na to rozširovať nebude. Čiže sme my sme museli myslieť, že sme odkázaní na seba. A napríklad e, polský prezident Balesa celkom vážne rozprával so mnou o tom, aby sme nevstupovali do Európskej únie, aby z nás nezajímalo ani na to, ale aby sme my, Európske štáty, založili NATO a Európsku úniu 2. No ale veď to bol dobrý nápad, nie? Len by sme nemali z čoho to založiť. Zase penieži. Bo bola obrovská kríza v Polsku. Tam bola 600-percentná inflácia. 600-percentná inflácia. Kríza veľká bola v Maďarsku. Slovensko nepoznalo túto krízu, ale poznačené bolo ale tento rozsah nepoznalo. Chvála Bohu, sa to podarujú udržať v iných meritkách a rýchlo sme štartovali rast. To už je všem minulosť. No, takže toto je jedna otázka, že teda či tento výsledok kompromisný je úspech alebo neúspech. No, a čo to je? Aj, aj. Aj, aj. Hej. A treba na to mať naozaj, lebo jedni ekonomovia hovoria, že by to nebolo drahšie a druhí hovoria, že najdrahšia je neutralita. Ešte to nie je všetko vyjasnené. Pokiaľ išlo o neutralitu, tak samozrejme, že v tej situácii, ktorej sme boli, sme potrebovali vyzbrojiť Slovensko. A tu musím povedať dva faktory. Obrátili sme sa na západ, nedostali sme nič. Ani rozprávať s nami nechceli. Keď sme sa delili, bolo to veľa ľudí z českých generálov, ktorí predpokladali, že ak sa dostaneme do konfliktu, čo budeme potrebovať. Mm -hmm. Čiže nešli sme podľa zoznamov celkom a povedali, ešte to sa ti zíde, ešte to môžeš potrebovať, ešte to si zober. Vedeli. My budeme aj tak armádu likvidovať, tých musíš vybudovať. Čiže my sme neboli v situácii, že sme chceli jeden druhého obobnúť, ale musím oceniť týdý postoj tých, z ktorých som rokoval, že nám chceli pomáhať. A preto aj v tom výzbroju, ktorá prišla z Českej republiky, prišlo mnoho dobrých a dobrých ozaj kvalitných vecí na Slovensku a my sme boli schopní potom postaviť armádu 40 tisíc ľudí, Dobre, ale čo sa v tom zmenilo, že momentálne chce každý každého oklamať a jednoducho nikto nechce nežišne pomôcť. Ale to by som ešte nešiel od tohoto preč. Druhý faktor bol, že sme sa obrátili o pomoc na Ruso a Rusi nám dali tiež všetko, čo sme chceli. Dali lacnejšie peniaze. Čiže opäť na pomoc. Áno. Boli sme jediný štát v srednej Európe, ktorý mal rakety a mali sme množstvo iné techniky, o ktorej sa nehovorí. Mali sme Megi 29-ky, ktoré v tom čase boli svetovým unikátom. A dostali sme ich za dozlastné peniaze, dokonca za odpísanie zdlho. Super. Oči Slovensku. A boli aj iné veci, ktoré sa rozbiehali. Iná bola situácia v tom 93., -tom, keď nám neverili a očakávali, že v roku 96 tento experiment skončí. A iná bola situácia, keď sa zistil, že to Slovensko je živé, rastie a už potom boli aj vonkajšie, dvere otvorené pre spoluprácu. Napríklad bol rokovanie pomoci za Spojených štátov. Povedali, Spojené štáty môžu predávať len veci staršie ako 10 rokov. Mm -hmm. Nové neexistuje, neuvolníme nič. Hľadali sa iné kooperácie. Nedošlo k dohode. Došlo akurát k oznámeniu, komu nesmíme dodávať. Protože to bolo jediné, čo sme sa zhodli. Hľadali sme spoluprácu aj v Nemecku, vo Francúzsku. S niektorými kruhmi vo Francúzsku sa dalo rokovať. Hľadali sme spoluprácu v Británii. Odmietnuté všetko, Slovensko nie je predmet nášho záujmu. My sme v strede Európy neboli a nechceme byť môžete ísť. V Nemecké spolkove republike to bolo trošku inak, že iný bol postoj Bavorov, iný bol postoj nášho veľkého priateľa, dneskoľšieho kancelára Šredra, ktorý pomáhal Volkswagen mať na Slovensku a veľa pre toho robil. Takže tam bola situácia trošku iná. Napríklad rokovanie so zástupcom Berlinskej oblasti skončilo, že sme vlastne na tom rovnako obidvaja. Že má tie isté problémy prechodného obdobia, ktoré máme my. Akurát, že dostával zo západného Berlínu peniaze a my na to sme dostali od nikoho niečo. Len čo sme si vedeli vyrobiť a zaslúžiť. Takže to boli tie rozdiely. Tak preto, keď sa vracíme k tej myšlenky neutrality, tak treba veľmi dobre zvažovať, čo je. Nemôžete žiť mážolstvo a oznamovať mážolke, že sa chcete rozviesť. A že vlastne nie je to dobré riešenie, je to manželstvo. Ale raz to musíte povedať, a mne sa zdá, že sa tu pridala veci zakryva to, a nehovorí sa povie, na plnú pusu. Vláda rozhoduje v zbore. A v rozhodnutie je platné, keď ho podporí väčšina. Anu. Buď hlasovaním, alebo podpisom. Predseda vlády tlmočí stanoviska vlády. Nehovorím, že nemá práva aj na súkromný názor, ale musí byť vedomý si toho, že je zástupcom inštitúcie vlády a vystupovať v mene tej vlády. Ale ak, ako súkromná osoba niekoľko hodín pred rokovaním u prezidenta povie, že je to o tom, že by sme teda mali byť v inom zo skupení, Nejde o zo skupení, ale samostatný, teda vystúpiť von. Teda Možno aj v inom zo skupení. Že to je jedna z ukážok robenia politiky Roberta Fica. Pustil to von ako prd. A podľa toho prdu začala prída opozícia. Všetci no, riešili. Ale oni Neutrali, vždy náležili. Presne, na ako keby sú, sme už sa rozhodovali, že či zajtra... Na Slovensku sú dvaje hráči, ktorí toto používajú. Jeden je Robert Fico a druhý náš známy bývalý predseda vlády. Šéf COVID-u. Ešte stále neviete. No Heger. Nie, pre Nie? Matovič? Matovič. Matovič on, tak Matovič púšťa tak, tie, že nechcem povedať, niečo. čo áno. Upozorní, je to blbosť. Ale všetci na to naskočia a robia to. Tieto... On si to ešte rozohrá na sociálnych sieťach. Tieto blblinie púšťa ešte aj roba v úplne dobrým spôsobom. Aha, ale veci povie, z ktorých nič nebude. Z ktorých zahraničí nič nesplní. A on sám ale to vie. To volá problém tu sa začne diskusia v médiách, všade zaujímavá. No, ale prečo sa naletí tá opozícia je problém, Aj Oni naletia z nenávisti? Nie, to je taktický ťah, takto to sa robí politika. No, ale však, to sa ja nenaletím. Politiky osobných, charakteristiky pre osobu, že vyrobi umelý problém, ľudia na to naskočia a pritom sa nerieši niečo saľkové. No a to si povedzme, čo všetko sa pritom nerieši aj v tej zahraničnej politike. Alebo zrejme e, nie je jednoduché ako neustále e, povedať, že proti, tak treba vy ste nahnevaní na to... ...dve veci. Len ešte Teraz tam, kde zastupoval Slovensko predseda vlády ano? na rokovaní a zastupovalo dvóg zásadných problémov. Jeden bol oznámený na Slovensku, Slovensko nepodporí a bude proti prijatiu 18. balíčka Ruskej federácii. Bolo to tak povedané. Potvrdzujete? No povedal že pokiaľ sa nebude hovoriť o tom, že ako sa ten plink nám dostane. Keďže sme poslední v rúre, tak musia rozmýšľať nad tým, aké kompenzácie nám urobia aby sme teda... To bol dodatok, ale práva myšlienka bola nepodporíme do Starkolosra konec, že tu skončilo zase na hranici zásadného postoja Maďarska, ktorý povedalo, nie, nepodporujeme. Ešte sa bude rukovať. ktoré povedalo, no ak nám vyriešite tie straty, ktoré budú dôsledku toho, že budeme dostávať ruský plyn, tak budeme hlasovať za No a čo, to za to tým, čo z toho čítate? Z toho čítam, že je to taká politika, ani nie, že na štyri strany, ale na štyri vetri. Na 4 V3. No. Že to letí na jednu, na druhú stranu. Podobne, no ale podľa to... mňa je to dobre vyrokované zatiaľ, že sa to odsunie, lebo ukázalo sa, a povedzte, vy máte pocit, že tie sankcie niečomu pomohli, okrem toho, že ohrozujú celú Európu. No, takže nie je vyrokované nič v tejto veci. Ide o 18 balíček proti Rusku, ktorý je odložený, nie je zanomitý. A druhá vec to, čo sa vám nepačí. Hlatovali tým, že Slovensko je za s podmienkou, že sa bude riešiť, ale ako sa bude riešiť? Sa tá náhrada, ktorá by mala predstavovať stratu asi jednej miliardy. No. Čo je teda dosť. Na druhá vec, je dosť vám sa... Ale nikto sa s tým nezaoberá zatiaľ. A aké bude posledky ostatných, nevieme, pretože tí veľkí hráči hrajú o viac miliard a potrebujú dospieť nejakému záveru. Čiže toto je vec, ktorá zostáva taká polovičná. Do polovice začatá, druhá polovica nedotknutá. No ale polovičná zostala aj to, že chceme podporiť vstup Ukrajiny do EÚ. Čo teda pre mnohých ľudí no, teraz, nie je priateľné. EU, tak tam hlasovalo Slovensko za. No. A dopredu to avizoval premiér, že budeme za to, aby vstúpili. A vy hovoríte, že to nie je dobrý nápad. Tak ja hovorím, že nie je to dobrý nápad. Nie, že nie že je to dobrý nápad. Ja hovorím, že to je ľuposť. Toto sa nemôže stať. Lebo? tie dôvody sú zásadné. Za prvé predmetom vstupu do európskej únie má byť ukrajina. Čo je to ukrajina? Definujte to. Hm? Ja to definujem ako Je to čo je na mape. Ale čo je na mape? Na mape je hranica Ukrajiny no. nakreslená, no. ale neplatná, pretože časť územia, skoro to 30 je súčasť už uznaná iným štátom za súčasť svojho územia. Čiže co chceme dostúpiť do Európskej únie? Mm -hmm. Kto máme tam určené hosť, územie, máme určené predmet vstupu, k čo tu pôjde do Európskej únie? Pokračuje vojna, formová línia sa mení. Kde to skončí? No to nevie nikto, čo Čiže sa uvidí po skončení povedať, vojny. Že toto má prísť do Európskej únie? Je nezmysel v podstate. hlúposť politická. Za druhé... Ale nebolo to preto, že, no dobre, oni aj tak nesplnia všetky tie veci, ktoré majú splniť a my nemôžeme stále hovoriť tej Európskej únii, že ani s týmto, ani s týmto nesúhlasíme. Nie je to taká diplomatická taktika? Nekrújte, nekrújte. Nechajte, ja to hovorím, dobre, ja hovorím to na adresu toho človeka. Ale tak toto nie je. Za druhé, Ukrajina je predsa vo vojne. No. Keď ideme do Európskej únie, musí prejsť určitá reštrukturalizácia, musia prejsť ekonomické zmeny, musia prejsť právne zmeny na to, aby sme do Európskej únie mohli vstúpiť. Ale ešte nikto neprinešiel do Európy základný kapitál vojnu. To sa ani nesmie podľa zákonom medzinárodných. Nie? Ale má byť vojna členom Európskej Nie, unie? nie, nie. Nie. Tým sa všetci dostávame do vojnového stavu. Samozrejme. A do pozície bojujúcich strán. Ja chápem, že to vedenie Ukrajiny sa snaží zmezinárodniť tento konflikt a preniesť to ťažisko na druhých, pretože oni už dneska nič neznamenajú. Už nedostane ani nič. Nič neznamenajú ich vedenie. Ale to vedenie sa snaží hľadať nejaké východiska, manévre, rokovania. aby sa všetci výšané, namočili všelijakých vecí, ale musia si uvedomiť, že sú vo vojne. A vniesť pod zámienkou členstva vojnu do Európskej únie znamená, že vo vojne budeme všetci. No. Celá organizácie. To je druhý faktor. Toto nevnímame a nevieme povedať, vážení, toto sa nedá. No ale vidíte, na toto nenaletí opozícia, ktorá, alebo nemá žiadne... A Korčok o tom vyprával, ale Korčok dnes rozprával o tom, není, ale to sa má, Pretože on je iná krvná skupina, ktorý je paholok a je ochotný slúžiť. A vie, že on sám nevynúžil, že nič, ak mu to ten jeho pán nedovolí tú službu robiť, tak sa zavďačuje. Líška sa. Ano, Ale nejde analytický nadstav, ktorý pomôže Európe a pomôže Slovensku. Tretí faktor, ktorý tu je. Čo z Európskú k tam príde? Čo hm? no. je Ukrajinou. Veď Ukrajina nie je sebestačná. Ukrajina je zadlžený štát, predlžený štát. Čiže priniesie svoju stratu a rozdelí ju medzi ostatních členov Európskej únie, tým viacej, že tie peniaze patria Európskej únii? Priniesie a korupciu. Čiže to je obrovská strata, kde na ich konflikt a nezodpovednú politiku budeme doplácať všetci. Nezodpovedná politika, to musím povedať, že prečo? Pretože tí, čo všetci hovoria, že ako Rusí napadli Ukrajinu, tak zabudli povedať ešte na niečo iné. Bola to Ukrajina, ktorá proti občanom Ukrajiny, ruskej národnosti, začala vojenskú akciu pod názvom antiteroristická kampaň. Čiže vláda Ukrajiny začala boj na Ukrajine a vnútila ich tejto menšine. A 8 rokov prebiehala ako občianská vojna. A Kým to nebolo majdán. pripravené na záveršný útok a Russi pre tým záveršným útokom logicky prišli svojim rodákom na pomoc. No, Lebo sa že... bolo plánované vyprazdnenie toho územia. Čiže my sme dneska v situácii, keď máme toto prevziať na seba, čiže ekonomická výkonnosť Ukrajiny nestačí ani na 50% jej potreby. Tak čo, ideme živiť? No, ale ďalej, to má... zoberme ďalej ďalší vec. Ukrajina je predlžená. Nieže zadlžená, predlžená. Už je nerastného bohatstva Čím sa bude splácať? Hm? Nebudú mať čím. Nemala by mať obdobie 10-20 rokov na konsolidáciu svojho hospodárstva a spoločného života, na to, aby sa vôbec začalo rozprávať o Európskej unii. No ale prečo sa o tom nebavia presne, že oni nie sú v Európskej únii a neustále sa nimi zaoberá. No, my sa o tom bavíme v tomto rovnácii, hovoríme to našim ľuďom. Našim ľuďom počuli, vedeli a vedeli to zhodnotiť a podľa toho sa zachovajú. Ďalej, okrem toho, že je predlžená, je tu ďalšia vec. Ukrajina vlastne nie je samostatný štát. Ona je odkázaná na to, čo dostane od druhých. Spojené štáty dneska trošku pritiahli, nezatvorili kohútik, ale pritiahli. Nemci sa snažia získať čo najväčší vplyv na Ukrajine a dať tam nejaké fabriky a už teraz sa tam začali usazovať, tak ako sa Nemci usadzujú v Pobalti. Áno, veľmi bolo. výrazne. To už tiež bolo. A, a skončilo nie, to, sa to zle, povedzme si. A skončilo to vojno. Čiže ak toto nie je Ukrajina schopná zabezpečiť suverénne rozhodnutí, mať reprezentáciu, ktorá je legitimovaná. Čo je legitimované len tým, že ju legitimovať chcú, nie podľa dokumentov ústavných uh, Ukrajiny. Že sa vyvíja politický nátlak na to, aby ich teda uznal každý, keď ich už uznali niektorí. A samozrejme, že tí, ktorí tie peniaze tam dali, potrebujú dostať niečo naspäť. A to, čo potrebujú dostať naspäť, je majetok Ukrajiny. Ľudia ako pracovná sila, ale nie ako šifovia. No a toto je za tým celým a nikto to takto nevníma s progresívcom. A my teda toho... tí, ktorí, ako si hovoríme, áno, a hovorí to Robert Fico, áno, ani jeden z týchto faktorov nezohľadnil, Nemal odvahu sa postaviť a povedať vážený, otvorte si oči, tak toto vyzerá. Veď vy ste všetci vlastne veriteľi ja, Ukrajiny. Vám všetkým dlhu je tá Ukrajina. Vy ano? máte obavy, že či sa vám to vráti, či nie, preto chcete mať pod kontrolou, chcete mať svoj vplyv. A samozrejme, že tie veci idú ešte ďalej, že Ukrajina v tom, aby sa nejako udržala na vode, predávala. My napríklad po nohospodarstve máme problémy, čo s Ukrajinou, a my vôbec nemáme žiaden problém s Ukrajinou, <t> Bo tam nič nemá. Ten rozhodujúci vplyv majú Nemci, Francúzi, Američania. Sú to ich pozemky, ich výrobky, ktoré predsa oni nechápu, prečo to svoje výrobky nemôžu dovážať na svoje územie Európskej únie. Lesne, prečo by sme my mali niečo z toho Veď to je ich. To sú firmy, ktoré sídlia a majú sídlo v Európskej únii. Že im aj toto už patrí. Tak nechápu, ako je možné. Tak toto, toto, toto, zoberben to, to do Európskej únie a, a, a už tento problém nech odpadne a nechto ide preč. Ale tým žiadne problémy neodpadne. Tým vrastú nové problémy, na ktoré nie je riešenie a nie je premyslený ani, ani spôsob. Lebo to je aj množstva, aj kritérií kritéria, aj spôsob organizácii obchodu. Všetko iné. Aj menové vzťahy. Čo myslíte, ako sa naruší menová sústava v Európskej únie, keď povieme naraz, že hrínu uznávame ako menu? No. A nemá dostatočné krytie? A to sa hádam nemôže stať aj pri všetkých katastrofách, čo sa teraz deje. Ale to bolo uzdané, že to treba urobiť. Za to Slovensko hlasovalo. Predseda vlády za to hlasoval. Ale som povedal, že nič nás nie je do ukrajinskej vojny, nie je to naša vojna. Ak chce, aby toto prešlo do Európskej únie, tak my sme v tejto vojde. A ak aj teraz hovorí, že to nie je naša vojna, tak ako je to s dodávkami zbrania a zo Slovenska aj v podniku, kde je štátna účasť? Dokedy budeme klamať? Dokedy budeme klamať? Ja ako dobre, je to z vývozom zbrania? je tretie krajiny, kde my dávame? Tam a ty na Ukrajinu. O tom nebudeme tiež hovoriť? No, nehovorí sa o tom. No, nehovorí sa o tom. Tak my hovoríme. Či bude hovoriť niekto druhý, alebo povie, že... To sa ja mylím vo všetkom. Neskôr na to prídu. Čo závam, že teda môže taký, buď musí byť taký názor, ak to majú obájiť, ale ja nechcem ľudí klamať. Ja nepotrebujem. Nemám prečo. Takže toto sú otázky, ktoré hovoria o členstve Ukrajiny v Európskej únii, že treba o týchto veciach Hovorí, odstrániť a potom vôbec postaviť otázku členstva. Oni hovoria aj o členstve v NATO, dnes američania verbálne blokujú po dohode s Putinom, ale zobrať ich do NATO znamená okamžite. NATO v zmysle článku 4 a 5 musí vstúpiť do vojnové akcie. To znamená vojna v Európe. Tretia svetová vojna v Európe. Ktorá hrozí každú minutu. Práve preto, že o tomto sa nehovorí. Že tieto veci sa za no Práve zanočujú. preto, že sa o tom nerozpráva a práve preto, že diplomacia a politika ako nástroj riešenia problému sa odmietajú a stavia sa všetko na silových faktoroch. Že musíme vyzbrojevať, musíme pripraviť ľudí na vojnu, ale keď už hovoria o tom, že koľko to bude stať, vôbec nehovoria o tom, ako budú stať kryty, kde bude ukrytie obyvateľstva, ako bude organizovaný život v priebehu, ako bude organizované zásobovanie, zdravotníctvo, všetko ostatné. A v okolitých krajinách o tom už hovoria. Ja. Len o tom, koľko má byť munície, aká má byť technika, aby tá vojna sa udržala čo najdlhšie. Ale Západ sa strašne mýli. Lebo? Strašne sa mýlí. A to školenie dostali teraz od Iránu ale nepochopili ho. No tak poďme k tej vojne, že čo bolo treba pochopiť. Lebo to, že sa skončila za 12 dní, tak ako optimisti si povedali, jej hura. Ale vôbec neberieme do úvahy to, čo hovoria v Teheráne, že v podstate do toho vstúpil Trump, preto, lebo by boli Teheranci so svojimi zbraniami schopní ten malý Izrael proti ním zničiť. Paradox tohoto obdobia je, že za víťaza sa vyhlasujú Spojené štáty. Áno. Za víťaza sa vyhlasuje Irán, ale aj Izrael. Čiže všetci to Všetkým je dobre, všetci to vyhrali. <laughs> to je k na dobrej svadbe. Aj Milenec dostal tortu. Že aká bola sodba? Dobre, aj stará mama sa byla. No, presne toto je teraz situácia. No dobré, ale ako to čítate ďalej? Čo bude? Lebo Trump včera v nejakom uh, rozhovore, kde teda vychvaloval Ameriku do neba a niekto sa ho opýtal, nejaký novinár, tuším, z Londýna, že či si myslí, že to prímer ako dlho bude trvať. A on povedal, neviem, moc dlho asi nie. No, to je pravda. No, ďakujem pekne, on to povie a všetci mlčia. No počkajte, ak poďme k tomu, ako tá vojna vlastne začala tie vzťahy, Irán a Izrael sú dlho napäte. Jasne. Irán má istý vplyv aj Basre, má istý aj na odboj, ktorý je v Libanone. A pomaly sa tieto skupiny likvidujú a pripravujú sa iné usporiadania, mm -hmm. aj územie aj obyvateľstva. A Irán je jediný, ktorý vystupuje na ich podporu a ich. Ďalej, Izrael vychádza z toho, že má dobrú spravodajskú službu, má technickú vyspelosť prostriedkov, ktorých niektorú nemá a dosť silno podcenili vôbec iránsky program. Ako oficiálna zamienka pre započatie vojny, ktorá bola pripravovaná dlhodobo a o začatí vojny je taká smiešná legenda. Netanyahu hovorí, ja som o všetkom informoval. Trumpa a Trump hovorí, neinformoval ma o niečom. Čiže jedna z tých dvoch klame. Ešte aj izraelské tajné služby hovoria, že o tom nevedeli. Čo teda Mosad by asi mal toto vedieť? Tak jeden klame, lebo nemôže toto isté veci povedané. Nehovorím kto by. To nech si ľudia vyberli. Čiže toto je. Oficiálnou zámenko bolo stanovisko organizácie Priadnovú energiu, ktorá povedala, že obohacovanie úradu probíha. Uran, To bolo odštartovanie, ale nebola príčina. No, pripomína mi to Irak, kde tiež nebola. Celá táto vojna v oblasti toho, že to bola vojna proti vzniku atomovej bomby, má niekoľko chýb. Prvá, mal Irán skutočnú odvahu, technické prostriedky, súrovina a všetko, čo treba na vytvorenia tvojej bomby, na to, aby tú bombu ozaj utvoriť mohol? Pýtam sa vás. Mal takú politi... Ja hovorím, že nie je o tom dôkaz. Tak ako nebol dôkaz, dôkaz výraku. Dôkaz. Lebo si dovolte, že napríklad Prezident Spojených štátov hovorí, a museli by sa zasiahnuť deti, lebo hrozil znikatomové bomby a sme zachránili ľudstvo. A my nedovolíme, aby mali... A z organizácie hovorí, že jeden dôkaz o tom nemáme. Tak zase niekto hovorí nepravdu. Kto? No? Ďalej sa hovorí o tom, že dobre, tak... Na to treba mať isté množstvo obohateného uránu na hodnotu 90 a viac. Irán mal 60. A malo to skončiť tak, že boli rozpracované rokovania so Spojenými štátmi americkými. Malo byť ďalšie kolo rozhovorov. Ne, a Irán zautočil. Ale Irán zautočil s dvomi heslami. Prvé heslo bolo teda to anti... A teda to je zbrane, proti atomové Ktoré je niepreukázané, že to hrozilo. Treba to tak povedať, nepreukázala žiadna jedna strana. Áno, môže byť, nemusí. <coughs> Dokonca sa uvažuje o tom, že ak tam aj nejaký obohateľní uran bol, že sa nenašiel. to on... nevie, kde je. A? a oni je stále hovorili, ale že nechcú a, atomovú bombu. A druhý cieľ, ktorý Nedaniahu ja vyhlasil, a to bol úplne nadšený, že dozrel čas na politický prevrat a politickú zmenu v Iráne. Čas, aby odstránili ajatoláhov. Čas, aby tam vzniklo nové zastavenie a že na toto majú vytvorené útvary aj vo vnútri iránskej spoločnosti a že tá vojna je vlastne signál na vykonanie týchto politických zmien a politického prevratu v Iráne. Čiže istý Majdan. A z toho sa nestalo nič, ani náznak, že by niečo takéto bolo, aj keď na území Irány mali nejaké bojové jednotky, ktoré strieľali podobne ako v Rusku, ale žiadne skupiny nevystúpili. Naopak vystúpil ku tomu duch spoločného boja a ochoty bojovať s Izraelom. No ten Čiže ich drží napriek tomu, ale aké to možné, že napriek tomu, že nenapomil. im zastrelili, teda zabili tých ajotoláhov no, a to, tých vedcov, z... aj vedcov. Zabili 8 jadrových vedcov, no. A na toto svet nepovstal? Zavili šéfa tej ochrany revolúcie zautočili na ďalších. Čiže to nie je vojna zo so štátom. To sú vraždy. To je vyvražďovanie predstaviteľov tej terorizmus. No ale prečo svet nepovstane? Prečo sa aj ja tam tomu nepostaví? Akože on vie, že je to terorizmus. No a teraz toto je otázka vzniku tej vojny a cieľov tej vojny. Podľa toho, ktoré z tých cieľov bolo dotiahnuté, to, aj povedať. Priebeh vojny bol šokujúci pre Izrael. Obyčajne tie vojny trvali dve trdy. Vystrelili jedna, druhá strana. Koniec. Došlo. K... A tu náda strvať 12 dní. A nie, že neklesá, ale klesá, in, rastie intenzita Iránčanov a klesá schopnosť Izraela sa brániť. Tak železná kopula, o ktorej hovorili, naraz je tak priepustná, že raketíňov prechádzajú na konkrétne ciele, vysoko chránené ako letišné plochy aj iné, aj objekty bezpečnosti, objekty obrany. Môže byť pravdou to, čo hovorila aj že vlastne uh... Keďže zasiahol Trump, takže zasiahol v prospech Izraela preto, lebo vie, že Teherán má toľko zbraní, že by mohol zlikvidovať ten malý Izrael oproti teda tej veľkej no, krajine. Pokiaľ viem, tak v tom čase Trump hovoril, že do 14 dní sa rozhodne, či do toho vstúpia, či nie. Áno. A zrazu? Naraz z ničoho niečo. To, môže môže byť z ničoho nič, pretože sa musí taká výprava pripraviť, musia byť ciele, musí byť technika, musí byť lietadla, musí byť krytie tie cesty a tak. Všetko však nakoniec po atomovej bombe by toto boli zbranie s najväčšou výbušnou ktoré neboli vyskúšané v Iráne, ale vyskúšané boli v Afganistane. Tam bývali tie podzemné skriši a tam si vyrobovali tieto typy zbraní na preraženie. Rusi tiež mali ale iné. Rusi mali výbušninu, ktorú vedeli rozptýliť vo vzduchu a narazu doniesť k výbuchu. Mm. Takže trhala plúca a zabíjala ľudí pod tlakom. Američani mali tieto, ktorí zase prerážali, prišli tam a zabíjali to, čo v tom okolí bolo. No že tieto z... boli použité aj tu. Nie je ani jasné, že či naozaj zlikvidovali ten jadrový potenciál, čo tam ho... Tu sa nedá preukázať zatiaľ. Nedá hovoria, sa s tým ajho. nič. Uh -huh. No vojne no, pravda umiera prvá. Na snímkach vidno 6 dier, hovoria 12 rakiet. To znamená, že tých ďalších 6 by muselo ísť na centímetr presne do tých istých dier. Uh -huh. a keď sú tam účinky nie potvrdené, pretože tam nikto nebol dokonca nepoznajú dneska ani celú štruktúru Takže Spolňa vojna toho splnila toho alebo nesplnila ten cieľ tých 12 dní a tých tisíce mrtvých Ja si myslím, že pomohlo to trošku Izraelu stať sa trošku si uvedomiť že nemá má svoje hranice a limity aj keď Netany ho vylásil, že stali sme sa veľmocou mhm uh -huh pretože konečne legitímne a verejne priznali, že oni atomové zbrania majú. Ale aby mohli držať celý ten blízky výkon šachu, tak druhých mať nespoň. Veď toto je to šialené, že niekto rozkáže a mne sa zdá, že mocnosti si teraz naozaj už robia, čo len chcú a medzinárodné právo absolútne prestalo platiť. Je niekoľko štátov, ktoré majú technológie tak vyvinuté, že ak budú chcieť do roka, majú atomové zbranie. A to, to potrebujeme... A ti Ira, napríklad v Európe Švédsko, ktoré je neutrálny šťát. Tak, a v tom a sa vôbec sa nehovorí, môžeme, že sú tiež schopný. Ale nechce mať. Takže to sú otázky, ktoré hovorí o tých zbraniach hromadného. Niečo ďačí by viacej, tým viacej môžu vznikať takéto miestné vojny, ale s dopadmi, radiácie a ostatných účinkov na civilizáciu po celom svete. Takže naozaj stojíme nad papierom. Ale potom je tu otázka toho, že ako ďalej. Pokiaľ táto vojna prebehla, prebehla táto akcia Spojených štátov, tak Trump oznámil, že týmto je akcia skončená a začína primerie. Prosím, to ohlásil bez vedomia predstaviteľov Iránu ktorí povedali, my sme žiadne príjmenie neuzavreli, my o ničom nevieme. Fakt je, že Izrael oznámil, že už nebude strieľať, ak nebudú oni odpovedať. A oni nevedeli. Izrael a oni neodpovedali. A nedohodli sa na ničom. Čiže prerušenie vojny ako súplan stanovisk a dohod dvoch strán nie je. Preto je to možné hoci kedy znova začať. ...dospieť k nejakému konfliktu, ktorý môže byť zase iný v tejto oblasti. Samozrejme, keď hovoríme o zbraniach, ktoré boli použité, mohla mať na tú americkú akciu aj ďalšia zbraň Iráno, keď povedali zastavíme celú plavu, hormus, komprejli plav. Áno ale tade ide 20% dennej produkcie ropy a plynu a Trump ropu. Ak, ak by to zastavili tak je kríza v celom svete a deje sa zlé samozrejme, že ostro odsúdili túto vec aj Rusi Rusi dodávali súľadia z dohodami nejakú techniku a povedzme, ak ste svišujmy izraelské, či iránske letiská neboli napadnuté Neboli. Aj keď Izrael bol lepší v lietarlách. Ale neboli, tam boli S-300. To znamená zase čo? To znamená, že sa to musí počítať a s druhým faktorom. Pokiaľ ide Rusov, treba počítať s tým, že tam je tento vzťah nie celkom doriešený. Keď sa pripravovala zmluva o strategickom partnerstve, tak v nej bola aj pasáž o vojenskej pomoci. Ale to bolo za života prezidenta, ktorý tragicky zahynul. Prešiel tento druhý, ten je prozápadnejší a žiadal túto pasáž vypustiť. A vypustili ju. Tak je vypustená. Čiže v tej oficiálnej zmluve toto nie je. Mm -hmm. Čiže na to, aby Rusi mohli pomôcť ďalej, museli by ich výzvať k akcii, alebo vyzvať k spolupráci a dohodnúť. Bolo rokovanie ministra zahraničných vecí v Moskve, určite sa dohodli. Na čom, ako neviem. Kto nám to nám nepovedali. Poslední obrany a stanovisku, ktoré dala Moskva, že je pripravená pomoc iránskemu národu. No ale na to povedal zase Trump, že ja som povedal Putinovi, že pomoc nepotrebujeme, ja mám problém s Ruskom a ten si vyrieším. Čiže ďalšia výhražka. No, je ten problém trošku inakší. Jeden zo strategických partnerov iránu je aj Čína. A tu sa nehovorí o tom, že živstvo Čína okamžite pozdvihla svoje letectvo a non-stop po celú dobu konfliktu držala letadla vo vzduchu. Aha, Takže bola pripravená na pomoc. Áno. Vytiahli aj bojové lode, aj smerom ku Korei, aj smerom k Japonsku, ale aj smerom k Tajvanu? Čo môže byť ďalšia nejaká rozpuška? Čo je ďalšieho konfliktu, Jasne. ktorý tam môže byť. A reagovala pohotovosťou. Takže to sú už vážne veci. Čiže toto sú veci, keď ten konflikt z toho miestného izraelsko-iránskeho mohol ísť ďalej, pretože Čína by bola postihnutá aj ako partner a záväzok, ktorý má, alebo by postihnutá aj ten, ktorý dostáva tieto energie. Samozrejme, že to bude znamenať aj prehlbenie spolupráci čínsko-ruskej, pretože keď má potrubie, tak to je stále, keď má lode, to je stále možné ohroziť počasnej prepravy mm -hmm. buď prírodnými faktormi, alebo zbraňami, alebo technickými faktormi. Takže hľadajú teraz tiež niečo, čo by posilnilo energetický alebo dodávky energie pre Čínu. Že tam budú tiež niektoré zmeny. Ale aj pri tom, keď ten prieplav vlastne, myslíte si, že majú na to pomoc ostatných, lebo teraz musia spolupracovať celý ten Blízky východ. Ale či bude súhlasiť Katar, alebo niektorý ďalší... Blízky východ nespolupracuje a zainteresované na tejto akcii. Oznámenie bolo iba to, že Irán zasiahne všetky americké základne, ktoré v tej oblasti sú. No a oni sú a v tých ostatných štátoch. Jedna bola v Katare Katar... a druhá bola v Iraku. Áno. Ale je tam zasa jedna vec, ktorá je zaujímavá, že Spojené štáty oznámili, že ďakujeme Iránu, že nás vopred upozornil ano. a preto nevznikli veľké ľudské ani materiálové škody. No takže ale prečítané, útor, to znamená... útok, na tú základňu v tom Katare, ktorá je miestom velite, velenia tohoto prestoru a menší útok do Iraku, kde išla len jedna raketa a tam ale sú... Iránci, ktorí by bol kedykoľvek schopný sa aktivovať a aj po zemi zautočiť na tú základne. Čo by zase vyvolalo reakciu z Ameriky? <coughs> Samozrejme. No myslíte si, Ale že... akú reakciu stiahnu ich preč alebo pôjdu do vojny? Lebo v, v, v, Otázka znie... Si... pod zámienkou boja proti atomové zbrani je vyše milióna mŕtvych ano. a doterá sa tam ani prášok atomovej bomby nenašiel. A systém je tam zničený, tam, kde vládol pokoj, je rozrad. Je veľa mŕtvych, veľa hospodárskeho systému, celá organizácia spoločnosti, všetko sa prebudováva. <coughs> Ale žijí v nenávisti. A to je se Líbia a to sa nemení. Líbia zase žije rozdelená na dve časti. Úplne zničené všetko, čo tam a bolo vybudovalo. A bol to jeden z najvyspalejších štátov sveta aj v sociálnom systéme. A bola zničená. A predtým bola priateľská. Toto je to, tak čo Predtým urobili? bol taký pár týždňov, predtým bol Kadáfi vo Veľkej Británii prepustili tam tých dvoch obžalovaných spadol lietadla. objímali sa. Áno. Ta ta vibráta láska. pár týždňov to bolo všetko inak. Dobre, tak sa nedá nikomu veriť v tomto medzinárodnom práve. Tak znamenalo by to, no to je tak kryštálová gula že keby naozaj uh, sa začala nejaká uh, vojna, že Američania pôjdu na pomoc alebo si budú krištálová chrániť. Šo dve poučenia. No. Prvé poučenie terajší spôsob organizácie spoločenského politického života na Zemi Guli. Nie je už dostačujúci. A je ohrozený úplne až na zánik civilizácie, hej? Áno. A druhé, nie je ani len rokovanie o vytvorení Niečo organizácie novém. ľudského spoločenstva na Zemi Guli iného typu. Nikde to nie je nejaký taký úžasný, čo vidia dopredu a vytvárajú tí poradcovia všelijakí. Ono je to celé tak, že napríklad Spojené štáty a západný Európa vychádzajú zo svojej sily, ktorú mali po druhej svetovej vojne, čo sa dneska rapidne mení a je to iná organizácia. Západa Európa prechádza veľkou vlastnou krízou a tam tiež, aby sa z toho dostali nejako, tak to povedomie ešte, my sme niekto, my sme Uber. To ešte zostáva, ale v skutočnosti je to menej a musia sa snažiť o získanie niečoho nového prostredia a podobne. Takže oni to... tú snahu majú, ale dneska sa boja viacej Trumpa ako Putina. Áno, lebo sa nevie nikdy, že čo na druge môžeš čakať. Teda nikto nevie, čo môže na druhne čakať. Ukážka bola nie na tomto, ale na minulom stretnutí keď tam pozvali Zelenského a Trump sa zobral a A potom na druhý deň vyhlási, že je to pekný chlapec a že mu teda drží palce. Je to úplne šialené. No dobre, ale keď to vezmeme z toho hľadiska, že sme pred zánikom civilizácie, nikto nič nevie, tak nemôžeme zložiť a ruky pred a povedať... Si, no sme asi sme už je mnoho... Rozbek konfliktu, ktorý môže znešiť civilizáciu... Ale stretávame sa s dvomi stretami, že strana, ktorá je militaristická, nie je reprezentovaná väčšinou obyvateľov štátu, v ktorých týchto militaristi pôsobia. Uh -huh. A už vôbec nie na zeme gulí. Ale kým táto militaristická skupina sa organizuje, proti nej nie je kolektívne organizovanej ľudskej síly, sú politické sily, samozrejme, to sú Rusy, to sú Číania, to sú povedzme ďalšie štáty, ktoré sú, nebude menovať. Tí, ale to vedie zase leku konfliktu. A čo sa všetko naraz zdvihne, čo bude prekvapené aj západne, aj, aj ostatný, že do čoho vlastne viezli. ale na západnej Európe nemáte realistických politikov a nemáte ani politicky rozmýšľajúcich politikov. Ak Macron má podporu 23 obyvateľov, tak môže robiť politiku proti 77 ľudí? A v ďalších štátoch je to rovnaké. A britský prezident je na tom skoro takisto. Ak tento po voľbách má 30 ale už dneska u sociálnych partnerov, sociálnych partnerov zmluvných, koaličných, vznikajú dve frakcie ktoré nestotožňujú sa s jeho politikou. A keby príslučníci tej frakcie, ktorí podpísali memorandum, odišli, tak tá vláda Merca aj s jeho globálnymi predstavami Pátine. o ovládnutí vplyvu v Európe, v veľkářskom Tak v nemci to mali vždy v sebe, to veľkářstvo. by to skončilo. No a samozrejme, že tá predstava je, to z neho ide. On, je... On viac se hovorí tam a výzorom ako hovorí slovami. A bohužiaľ, tie mrazy a tie gesta, ktoré dáva, tak tie naozaj mrazy. No, ale sú aj v Nemecku sily, ktoré sa so stávajú proti, ale ešte nie na tej úrovni, aby vedeli prevziať iniciatívu a zastaviť týchto militaristov, ktorí chcú tú vojnu za každú cenu a chcú, aby sa to vyriešilo silou, že nejaký jedný skapú. No ale dobre. Kto? Alebo skapúšec. No ale to by potrebovalo presne tú občiansku angažovanosť, o ktorej tu nasnívajú liberáli, že skutočne by si ľudia mali uvedomiť. Ale veď liberáli sú tí, ktorí tento oheň podporujú. No a to je to hrozné. Ako môže niekto, kto Znamená, chce slobodu, ja ako môže Existujúce vojnu? organizácie a štruktúry nesplňajú. Úlohu, ktorú by mali, musia vzniknúť nové. Musia vzniknúť medzinárodné organizácie, ktoré budú zapájať do toho väčšej masy ľudí, Zoberte napríklad, keď poviete, že poďte na demonstráciu za vojnu. Hoci kde? Nie, hoci kde. Stačí u susedov. No. Keď príde 20 ľudí. Poviete, poďte za mier, aby nebola, čo myslíte, koľko ľudí príde? 10. Mielite sa, 20. Lebo 10 je tých, čo prednášajú. Ja, ja, no, niekto tam musí rozprávať o tom mieri. Prebo aj tých započítať. No ale, ale potom príde takýto riadený z Bruselu a teda tam prídu toľko. A čo to je? riadenie z Bruselu? Toto je naša zem. To sú naše životy. Keď to v Bruselu nerozmýšľajú tak, ako my potrebujeme. Tak čo sú pre nás? Nič sú tých, s ktorým chceme o tom rozprávať a chceme povedať, že má to byť inak. Ale nemôže to byť tak, že oni nám povedia, budete pekne ako ovečky, kde vás pastierí, zaženiete, tam budete bečať. Koľkých potrebujeme, toľkých si zarežeme, aby sme prežili. Tak to nebude. A Korčok to posvetí. Povie, korčuk že korčuk ano, treba počúvať, počúvať bruser. No dobre, ale sluha, nie je... On je školený sluha. To je taká... Že on vystupuje týko, ako s prejavom celku inteligentným, akože... Sa tak, je, komu ale keď zro... zoberete, že a to čo myšlenky, hovorí, komu presne. počúva, komu slúži, presne. tak ste doma, nemusí sa oba ani predstavať. Dobre, ale nie je vlastne toto celé, čo toto je len dôsledok a na začiatku tohoto celého, keď vznikala Európska únia, a tak možno niekde v pozadí už bol tento plán ovládnuť, že to nebolo len o tej hospodárskej pomoci, o tej možnosti študovať. Niekde tam už tieto militaristické sily museli vedieť dopredu, že kam to povedú. Už Ale je to len tým, že je tam Uršula. Myslím, že túto sme robili veľa relácií a keby ste sa vrátili niekde k tým prvým, tak som hovoril o globálnom zámere vtedy, keď sa do toho púštali liberáli, že ako potrebujú ovládnuť svet. A vychádzajú z toho, že svet má patriť tým najmúdrejším a najmúdrejší sú tí, čo sú najbohatší. Mm -hmm. A má tu byť rovnaký jazyk, rovnaké zákonie, rovnaké povinnosti a má to byť regulovaná spoločnosť. Nemáme nič vlastniť a budeme z toho šťastní, že nič nevlastníme. A tieto všetky veci sa im pomaliali daria cez mládež. Je to o tom, že tá mládež skutočne je iná. No všetci sme prešli... Ja by som nepovedal, že celá mládež je tam veľmi veľa rozdielov, ale je pravda, že tí, ktorí idú týmto smerom, sú agresívnejší a viacej vystupujú. Ale preto,že robia väčší krik, nepovedal by som, že ich je viac. To je Lebo fakt. to tiež zodpovednosť rodiny, zodpovednosť za vlastný život, to všetko vplýva na nich a oni tiež o sebe veľa rozmýšľajú, je to Slovensko, ich domov a tiež hľadajú spôsob, ako sa tu uplatniť. Samé dobré veci o Slovensku nepočujú. Počujú skôr samý problém. Čokoľvek je, hovorí som, jeden pred a všetci sú v tom. Ale toto nie je ani politika, ani zásah, to je proste hra. Ale v tejto hre sú postavení všetci proti sebe. Mladí proti starým, ano. študenti proti pedagógom a to všetci ne, sme proti sebe. Pre ktorí to hrajú. Hmm. Preto je vravím, je čas odísť. Ale kam? Vy ste povedali, že... No dobre, včera som počula krásnu hlášku prvýkrát v živote. Podihlím sa, mladí majú rýchle nohy, ale starí poznajú cestu. Takže možno by sme mali nejako my starší troštička akože upokojiť tie rýchle nohy mladých, ktorí hneď vedia, že treba odísť zo Slovenska, že všetko je tu najhoršie a vlastne keď tam prídu, tak potom tam robia sluhov a sú s tým spokojní. Tak pokiaľ ja viem, tak tie štatistiky, ktoré hovoria, hovoria, že v zahraničí je 160 tisíc Slovákov, na vnútornom trhu chyba 160 tisíc Slovákov. To je jedna vec. Druhá vec, tých, ktorí to kupujú zo zahraničia, počase všetci začínajú plakať. A ak sme v tejto relácii povedali, že multikulturalizmus je voľnaká hlúposť, ako bola, bola kedy sovietský občan, takže ak teraz sú presvedčení, že z tých nášetkých národov urobia jeden, ako si presvedčení, rovnako mysliaci, rovnako sa správajúci. Tak ale to je komunizmus, to ste chceli od nás tedy že teda prídu sem preto, že čakajú lepší a ľahký život a keď sa stretnú s niečím iným, tak sa búria. Čo je logické, ale prečo sa vytvárajú tie hranice pre takýto spôsob života? Prečo? Preto otvára tá spoločnosť vedúcich funkcionárov Európskej unie, tých vedúcich politikov veľmi nešťastných. Zodberte tú odborníčku na zahraničnú politiku, ktorá vedie Európsku úniu ona bola predsedkynia vlády v Estonsku, vynikala tým, že je antiruská. Áno, aktivistka antiruská. Dnes, keď počúvate európskych politikov, tak máte tam troch, ktorí sú za okamžitú vojnu s Rusmi. Litvu, Lotyšsko a Estonsko. Všetci traje po 90. roku a v 90. roku sa veľmi zle správali k Rusom. Aj ich vyháňali, aj ich diskrimi diskriminovali, zamestnávanie dávali Podiačeva ich neznášali. Tieska sa boja revanšu, preto žiadajú, aby NATO rozmiestňovalo na ich území jednotky, preto napríklad prijali teraz opatrenie, že existuje medzinárodná dohoda o zákaze zbraní, to sú nášlapné míny. Mm -hmm. Preto oznámeni, že vystupujú z tejto organizácie a na hraniciach s Ruskou federáciou kladú Rozložia, celé polia mín. a mín, aby ich ochránili pred agresiou z Ruska. Len aby na to nedoplatili. No len dobrá, ale dneska to bolo vtedy v tých rokoch. Dneska už sú zbrania, ktoré dokážu aktivovať celé to územie, aby explodovali tie zbrajne. No. Sú zbrajne, ktoré dokázú vytvoriť cesty, po ktorých prídu. Presne, takže na to môžu pekne doplatiť. Či, je to obmedzený účinok, ale treba povedať, že ak sme mali železnú oponu na západnej hranici, dneska sa systematicky buduje na východnej hranici. Buduje sa vo Švedsku, vo Fínsku, Estonsku, Lotišsku, Litve, aj v Polsku dnes buduje sa ešte na Slovensku a buduje sa v podobe aj ocelových stien aj zamienovaných oblastí, aj koncentrácii vojakov na hranici stále sa napätie zvyšuje tí ľudia, žijú v nejakom podvedomí už zajtra to začne ale toto je vec médií, lebo tajné služby jasne, že vedia že Rusy nepotrebujú teraz napadnúť tam, ja neviem koho, Lotyšov tak napríklad Destoncov je 1 200 000, je 400 000 Rusov. No. takže vlastných etnických. Presne, nepôjdete zabíjať. Tisíc. Tak čo chcú cez túto vojnu? Ale ja som nepochopila, A že... Estonská predsedkynia je robiť európsku politiku, neskúsené dievča. Vyniká akurát s tým, čím aj Fondhajnová, že keď niekoho stretne tak ho hneď ide boskávať. Ano, áno, áno, dnes som a ahozaj, oni sa tam všetci boskávajú ako v internáte, keď ešte nevedia, či sú babie, ja alebo chlapci. Ja že keď boskávajú tamto toho z toho, z tej Ukrajiny, čo by sa tak stalo, keď bude takéto stretnutie a príde z vonlejnov a zaficom a začne ho boskávať? Podľa mňa ho boskáva. Ja si myslím, že to si neodpustí to, to, to by sa získalo a my sme sa smiali, že Brežnevovi a všelijakým týmto, kto by si... potom ešte, ja som to hovoril, keď sa stretol Macron s Kim? americkým prezidentom Trumpom, že tie omatávania za kolienka a tak, to nie je etické no ale teraz som pozeral na to stretnutie tých to... politikov, že to LGBT je pri moci <laughs> To sú objekia, je... poklepkávanie, ano. pritúlenie k sebe. No však prečo chcú presadiť? Pretože oni sami sú, patria do toho a vedia to, tak to chcú legitimizovať, čak to je celé, ale to je naozaj o smrti, o tom, že sa nebudú Pozľadím ľadiť Poklepkávanie deti. po ramene, poklepkávanie ano, po doku. Áno, a, a Ešte, dlhé pohľady do očí. <laughs> ono to vyzerá zaujímavo, ale... U všetci sa to hrá na srdiečnosť a toto a my sa zídeme a my sa lúbime. A keď to čítaš, že čo je za tým? tak ti nabehnú zimomriavky že, že koľko tí, je tam že čo tak objímajú, tak vlastne ani tak veľmi ľudstvo nelúbia práve, no, no a ja sa stále pýtam, že prečo KDH, jednoducho ktoré bojuje za to, že už ten malý červiček v nás, proti ktorému nemám nič na nás ženách, že to je už človek a musíme chrániť teda ten život od začiatku, keď sa tam stretne vajíčko so spermiou a prečo im neprekáža vraždiť mladých ľudí prečo nie sú na uliciach proti vojne? Prečo? Veď oni prví by mali chodiť a hovoriť, že... Pýtala som sa na to jedného kresťana a on mi povedal, že život v maternici je niečo celkom iné a vojna je o tom, že ty musíš proste do tej vojny ísť, lebo nemôžeš dovoliť, aby niekto mal niečo viac ako ty. No tak to je dosť ťažké vysvetlenie. Prečo mám zabiť niekoho, koho som v živote nevidel, ho nepoznám, neublížil mi? Alebo ešte zdialky, že ani nemusím byť v tej krajine a odpálim ho. Tak to už sú také vraždy, že až. No ale poďme na Slovensko. My sme tu mali pekný parlament, balo tam horúco, na bola celá kopa. Riešila sa ústava. No tak vy ste tvorca ústavy, tak potrebujeme toľkokrát riešiť ústavu, alebo sa to dá nejako inač, lebo všetci hovoria o tom, že americká ústava, že teda je koľko má článkov. Ale ona má tiež všetky dodatky, takže nie je to o tom, že tam bude nejakých 12 článkov. Ak americká ústava prežila 200 rokov. No, to je dosť málo, ale prežila Je tam niekoľko rozhodnutí ústavného súdu o výklade tohoto práva a tie existujú a tie pôsobia ďalej. Základná zásada právneho poriadku v každom štáte je stabilita. Slovenská ústava od roku 1992 prežila 22 zmien. 23. je na stole. Čo si o tejto myslíte? A vôbec o tom vstupe do ústavy? To nie len, že nie, nestabilita, čo je základný neporiadok v práve. A tam je toľko hľúbých dodatkov, ktoré vylúčujú ústavnosť mm -hmm. a stávajú paragraf proti paragrafu, že nakoniec aj autor musel niektorých prípadoch vyzvať. Ľudia, nerobte to, to sa nedá. Pekne. Viete, kto je autor? Robert Fico. Takže teraz je to zase ďalší text ústavy, ktorý vychádza z iniciatívy Fica. Ja pravdu, ja som čítal všetky tie zmeny, ktoré navrhujú. No. A chcel som ich pochopiť. Na čo je to? V čom to je? A ja som prišiel, že je to asi jediná intriga, ktorú oddalil Ferko Mikroško. Ako sa priblížiť k demokratické hnutie a naznačiť mu možné spojnestvo a dohodu. Pričom to nie je ani spojnestvo, ani dohoda. Ani to nie je v súlade uh, s cirkevným učením o tej teda krešťansko-demokratické hnutie. A dáme to do ústavy, hej? Takže a dáme s tým. Ustaví. A zblvneme to a rýchlo a pozme a 90 a hlasujte za to. A teraz čo tam vlastne? Za čo hlasovať? No ale mne sa páči, že tam bude muža žena. Napríklad do jedného toho hneď prvých ústavov hovoria, že ústava to že nebude platiť pre občanov len zákony, ale aj princípy a hodnoty. No to je dobrý nezmysel. Čo je to princíp? Čo je to hodnota? Pre každého niečo iné. Princíp, to má zmysel filozofický, má zmysel sociologický. Má zmysel filozofický, tak e, ako to urobíme, do čoho to zmestíme? A ta ústava môže mať niečo iné ako princípy? Jasne, že nie. Sú princípy niektoré, ktoré prežívajú od rímskych čias. Aj Napríklad zmluvy sú platné. Záväzky, čo už neplatí. Záväzky zavezujú. Už to dávno to je povedzme princíp, ktorý platil. Zanimáno platí aj teraz, podľa toho by sa mal rok, ale to je ako návod na tých, ktorí rozhodujú o práve. Nie je to to, čo má upravovať ústava. A to je hneď prvá veľmi závažná zmena. Druhá závažná zmena hovorí o tom, že keď hovorí zase o hodnotách, tak hodnota to znamená uspokojovanie potrieb niečoho. Potrieb čoho, čo je v ústave, nezodpovedá hodnotám. A treba to zúrazniť tým slovom. Čo je to hodnota? Pretože hodnota pre liberála je iné, ako pre komunistu, ako pre sociálneho demokrata, ako je to pre kresťanského demokrata. Tie hodnoty sú iné. Čiže to po každej hodnote bude výklad slova hodnota. Bude Taký, príde skupina k moci, to je stabilita alebo nestabilita. No, nestabilita. Alebo otvorené dvere pre platnosť názorov toho, kto je pri moci. Ale ústava nemôže tak... byť služka. Ústava nariaduje a učí a o, učuje pravidlá. A to je ešte, že sme len pre prvom odstavci. Takže k čom to vlastne je? Teraz tam ten dôležitý faktor, ktorý je, že hovorí o tom, že Boh stvoril muža a ženu, no. tak je tam ustanovenie o tom, že Slovensko uznáva muža a ženu. Neviem, prečo je to dôležité do ústavy, keď je to samozrejme. No ale nie je to samozrejme všetkým, samozrejme mnohí teda tvrdia, že ako... Keby to nemalo druhý odstavec, Aha. ktorý hovorí, že zákonom možno určiť, kedy možno pohľavie zmeniť. To je v tomto novom? To je v tomto novom, čiže to je legalizácia zmeny pohľavia. To sa tam takto vyskytlo? Áno, tak to je to Ale to si nikto nevšimol v tom parlamente, o tom nikto nehovoril. No veď nie, veď rozbýšľají tak, ako je rozmýšľa. Takže vlastne v podstate sa nič nedeje, lebo môže... Ale nie sa obohací, zákona... teraz to nebolo ústavne úplne. Jasne, a teraz môže... Teraz máte ústavné právo prísť a žiadate zmenu pohlavia. hlavia. To vie, koľko razí sa života. Tak dúfam, že sa bude ešte o tom rokovať v parlamente, teda bude sa určite... V tomto parlamente... Však zoberte, keď vyprávajú tie debaty v tej televízii, tak to je taká tragikomédia vždycky. Múdra veta tam nepadne. To sú dva postoja, vy dopredu viete, o čom to bude. Ešte tam prichádzajú rovnakí hostia, takže vy si môžete dopredu... O, po... Ešte neotvorí ústav, už viete, ako Presne. Pre... No ale fakt, to je, to je šialené vyslovenie. Citujú svojich predsedov a vybíjajú sa v procedúrach, ale keď sa ho pýtate, ako by si to riešil, tak nevie. Nič. Ani jedna, ani druhá strana. Jedna povie, že oh, my sme v opozícii, nás to nezaujíma, druhá povie, tak teraz na to nemáme čas, robíme iné. Ustanovíme komisiu, dáme to výboru. Je nejaká známa veta, že keď si nevedia pomôcť, tak vždy ustanovia komisiu, že komisia je dôkazom toho. Keď tam toho. rozoberáme túto vec, tak vlastne hovorí, že muž a žena. Vyhová, vyhovuje to, čo hovorí Biblia. Ale v druhom odstavci... Musíte sa od keď budú poslanci z, na zmenu pohľadu. Občan má právo na zmenu pohľadu. Áno. No a už sme vyhoveli liberálom a je to v poriadku. Ale vyhoveli tým liberálom kresťanský demokrat. No a toto máš tve. Čo si myslíte o tom, prečo KDH robí takúto politiku? Lebo neprináša im to žiadne veľké percentá. Skôr... kresťanských demokratov u poslancov, jediný, kto to ako si tak zbadal, je Feromík <laughs> Starý Starí vedia cestu. <laughs> no dobre, a ty, že to je ďalšia vec. Ešte sú tam nejaké takéto... Jo, tam je ešte viacej. To, čo? Veta to skôs. To je tam jedna dobrá veta, ktorú by som tam aj nechal. To je to o tom, že muž a žena vykonávajú rovnakú prácu majú mať rovnakú placu. Ale to musí byť v ústave. Ale to nemusí byť v ústave, to je v sociálnom systéme a v zákonodárstve. Na nemusí byť je platená na... na no, funkciu, presne. Kde platové poriadky sú zložité, nemusí to vychádzať z ústavy. Keď zoberieme stanovisko alebo teda tú časť ústavy, ktorá hovorí o sociálnom systéme, tu som mimochodom jadával v dobách, keď sa sociálne zavrhovalo, tak táto sebe obsahuje. Ale potrebujú to zvrazniť, aby sa teda ako mm -hmm. niečo riešilo. No a potom ďalšie sú hviezde vety a hviezde doplnky, ktoré tam dáva minister školstva. Ojoj, oj. a tie teda vedú školstvo skôr doskazy. Školy majú vyučovať to, čo je v súhľade so školským plánom a rodičia majú právo rozhodnúť aj o tom, ak bude niečo naviac. Nie je to presná definícia vediteľná. Neviem, ja ale znie to takto, hej. Ale je to v tomto smysle tam urobené. A zase chyba. Rodič má právo. A keď právo nevyužije, škola má dispozičné právo organizovať podujatie aj tak a rodič sa dozvie ex post, potom už keď je po všetkom, že čo tam bolo, ako bolo a čo bude potom robiť. No? Čím je vlastne tá škola viazaná? Má škola podmienku, že to môže robiť? S predchádzajúcim súhlasom nemá. Mm -hmm. Rodič má právo a právo je disponibilná veličina. Môžeš ju použiť a nemusíš ju použiť. Ako ho potrebuješ. No. Čiže ak rodič disponujúci týmto právom nerozhodne vopred, tak nemusí smohlo. byť ani uvedomený, lebo škola nemá právo nemá povinnosť opýtať sa rodiča, tak potom vlastne čo tam záväzne? No, v podstate sa dožívajú. V podstate otvára cestu k tomu, aby to legálne prebehlo všetko podľa ústavy. Tak ako to liberáli chcú? Ďalší bod vhodný pre ale tak ako sa nečudujem. Ďalšia si... vec, ktorá nepatrí do ústavy je že učebný vzdelávací systém Slovenskej republiky je záväzný. No ale záväzný je aj zdravotný, aj sociálny, zdravotný, aj kultúrny, zdravotný, aj ekonomický. Tých systémov je veľa. Tak o každou z tých vzdelávacích systémov musí byť šup do ústavy. Táto veta šup do ústavy. Tým sa rieši niečo, obohacuje niečo. No určite nie. Ale koľko je okolo toho kriku? No ale prečo ten náš školský systém? Hovorím treba z Ale toto nerieši školský systém. No ale prečo neprídeme do tohto parlamentu a nepovieme sme rodičia. Haló, hm. pán Drucker. Toto nie je. Toto komplikuje všetko. Nepatrí to do ústavy. Školstvo ide do vodou. toto vyzerá také, že tí autori chceli povedať niečo iné, ale pretože to povedať mne môžu, tak to tak trošku zakamuflujú, aby to tak vyzeralo, že je to podľa ústavy a nie je to celkom proti tomu, čo si väčšina ľudí myslí, aby to tam tak nejako bolo urobené faloštne a tak ty si ani nevšimneš, že to vlastne dobehli. No, ale tam by mali byť takí to ľudia. To sa tam ajde. Áno, takí ľudia by tam mali byť. A dokonca si myslím, že poslanci by nemali mať asistentov svojich kamarátov alebo e, svojich rodinných príslušníkov, lebo, ak sa nemýlim, teda bolo to predtým, že asistent je tam na to, aby pomáhal pri legislatíve, aby teda navrhoval čo. Pozrite sa, každý vie niečo. Ja napríklad viem uvariť jedlo, ale viem, že keď ho uvarím, nedá sa jesť. Uh -huh. Niekto vie písať ústavu, no. ale viem, že je to blbosť. Výborne. A už tých experimentov tam je viacej takých, ktoré sú v rozpore s pravidlami, aj v rozpore s tým, čo život potrebuje. Takže to proste veď bude viesť k tomu, že bude treba napísať pomaly no, niečo nové. A na Slovensku je ešte jeden človek, ktorým by som veril pri tom písaní okrem seba. No... Prečo? Ja som už jednu napísal. Ja viem, Prvú ale... Prvú Slovanskú ústavu. Hovorím no na to, že ešte jeden človek, že no, povedzte, kto... Nepoviem mu meno, lebo by som mu narobil problémy. No je tomu ale je to príliš nebu... Nebu... na to, aby som ho ja odrovnal. Ale nebude to FICO. Nie, určite nie <laughs> Ja som vás chcela vyskúšať, všetko je v poriadku. Ale nie preto, že je to FICO, ale preto, ale... že to rozumie tak, ako ja tomu vareniu. Ale až všetko také zlé Až tak veľmi. Byť. Neviem to posúdiť. To má špecializáciu Ale... na niečo iné, na ústavné právo. Mm -hmm. Nie. To som zistila, keď sme boli v koalícii. To som zistila, keď som ak... niektoré novely a ďalšie právne úpravy. Takže tam je veľa veci takých, ktoré Dobre. nemajú miesto. Toto to, to som nechcela, ísťdem k zákonom, napríklad ako, aby sa vyhovelo niekomu, tak sa prijímajú také zákony, ako naposledy, teraz to podpísal prezident, že teda rodič má právo byť s dieťaťom v nemocnici, čo už vy sami viete od Margitky, teda vašej manželky, ktorá bola lekárka, že predstavte si izbu, tam štyri deti, pri nich sú stoličky, ľudia prídu zvonka, s bacilov a všetkého a teraz má právo ísť rodič aj teda, k tomu výkonu, keď niečo robia tomu dieťatku a hysterické matky, videla som na vlastné oči, sa tam snažia vytrhnúť tomu lekárovi dieťa z ruky, alebo bude mať bobo. A tak nie, tak ja som si vyskúšal túto noc, aký je to spad na stoličke, náhodou, no. som zaspal Zobudil som sa ráno, Je to strašne blbý počít. Hrozne zlé. Nemôžete sa hýbať. Áno, si proste vyradený a nemusíš mať na to taký... Kým sa dáte do vohybu, Ale tie štyri dospelé osoby tam, tam to no, neurobí dobre ani ďalej. tým deťom. To je to dobrá myšlienka, ale nie je materiálne zabezpečená. Tak. Nie, Ale nie. za to jedna poslankyňa A, už má potrvá, orgazmus, že po šestich rokoch sa to presadilo. Potrvá dlho, kým sa to stane. Ale čo chcete robiť, keď predsedkynia zdravotného výboru je absolventka zdravotného učilišťa, či lekár drevárskeho učilišťa? Aha. A riadi zdravotníctvo. Toto bývalá predsedkynia. No Riedilo tak... zdravotníctvo. A, ale... a robila z neho triesky len tak jedna radosť. A teraz má hlavné prejavy. Totálne hysterie ešte. A s nás robí. ďalším vzdelaním a ďalšími bohatstvami. Takže sme obohatení. No dobré, ale keď môže Gröling, alebo nejaký ďalší, ktorý vlastne sa dokázalo, že sfalš... ja, nesfalšovali, ale že opísali tie svoje práce, tak jednoducho, keď oni môžu naďalej a týmto ľuďom to, to nevadí a nikto nepride na námestie a nepovie, že tak prepáčte To je ale... otázka a keď sa mala vyriešiť ako etický problém v spoločnosti. Tak sa kde Predseda vlády sa pri qualifikato, predseda parlamentu sa prija falzifikato, no? minister školstva obvedený z falzifikátu, no? tak povedali tak, nech o tom rozhodujú vysoké školy, parlament a vláda sa dištancuje. Ale je to pre nás ľudí by sme to nemali chcieť. a dehonestácie ľudí, ano. ktorí dreli na to, aby cez tie skúšky preli, aby získali odbornosť, oproti tým, ktorí sa tou odbornosťou hrdia a nemajú. No a taký človek by nemal čo robiť žiadnej funkcii. No, samozrejme. Veď to je normálna zlodejina. No a keď toto pripušťame, tým som sa chcela opýtať, prečo sú ľudia takí apatickí a no, ja vám ešte poviem ďalšiu vec. Pozerám teraz, ako vznikajú. Nové návrhy politických strán, kto sa tam angažuje. A, hovorte. Nehovorím než... Nechcem menovať. Len poviem, bachana mafiu. Chce tak preniknúť c... do vlády a má k tomu blízko. A to sa a vždy dosť. podarilo. A ostatní nech rozmýšľajú, kto to je. No dobre, ale Mafie sa vždy podarilo preniknúť. To zase tomu nezabrániš. To zkrátka... Keď to ľudia zvolia, nech ich majú. No len stále si hovoríme, ja že... A ja som dal trikrát možnosť, aby to bolo iné, sa každý mohol poslať do ale je tak dobre. Je to pravda, že ľudia, no ale prečo? Pýtam sa opäť, prečo sú apatickí, prečo sú, uh, si nechajú vymývať mozgy, prečo opakujú stále tie isté frázy? Prečo? Tá Je to naozaj... No? Tá spoločnosť pomaličky stráca schopnosť sama seba prebudovať. V každej spoločnosti sú vždy osobnosti, ktoré vedú a sú ľudia, ktorí to podporujú keď berete iné smery ako vládne, žiaden spoločenský pohyb nie je. No? Žiaden nie je. A ani nie je snaha to rozbehnúť. No, ale ešte sme... Vláda dá peniaze na akciu liberálov v prečine, ale nedá ani halier na vytvoreň organizácie na podporu mierových iniciatív na Slovensku. Bude treba vytvoriť celoevropskú iniciatívu na to, aby sa predišlo vojnám. To po určite. O rokovaní miery v Európe. O podmienkach toho mieru. O usporiadanie toho životu miery. Ako vidíme, že nás tie úzke skupiny ľudí za zbrojárinou, za ziskami, ženú do konfliktu a urobia z nás dobytok, a tak sa musíme brániť. Brániť seba detská, núčatá všetko brániť a nedovoliť, aby toto prešlo. No, na to treba podporu, na to treba aj z vládnych práveňov niečo robiť. A už keď už toľko iniciatív majú, tak nech aspoň jeden z nich povie, že zakladáme hnutie v Európe s podporou vládnych peňazí, nie tretieho sektoru, za mierové hnutia v Európe, alebo hľadanie programu mierového usporiadania Európy. A to bude... Ak k tomu dôjde, tak Európe je možné ďalšie storočie v kľude. Je možné, no tak troška sa to mení, neviem, pod klivom čoho, ale aj Merc už povedal, že a asi by bolo ľudí je dobre proti diplomaticky riešiť A nechá sa vliec tak, ako ten dobytok, ktorý keď ide na bytúnok, tak oni cítia, že je niečo zlé. Ale Oni sa vyhovorajú na to, že vlastne majú iné problémy, aby prežili, musia zarábať a platiť hypotéky, takže nemajú čas tomuto sa venovať. A možno nebudú mať čas rozmýšľať o prežite. A možno nebudú mať tie domy, ktoré splácajú tie hypotéky na ne. No... Čiže to je otázka usporiadania hodnot, kde odkaz na sociálne veci je veľa razí zahmlievajúci práve pre tieto mocenské štruktúry, že oni to potom poza chrbát urobia podľa svojho a hovoria, že máte čo jesť. Na uh -huh. čo chcete? Uh -huh. Zatiaľ máte čo jesť. No, to som sa na vodu vôbec nepýtala, lebo momentálne sú problémy s vodou všele kade po svete a či máme ochranenú vodu, ale chcem sa chytiť aj toho, čo ste hovorili, že prečo nemáme... Rakúsko, všade hovoria zá, zásoby jedla si urobte. Ja neviem, či to pomôže alebo nie. Druhý hovoria, že to nepomôže. Ale prečo neviem, že keď sa tu začne niečo ďať, čo mám robiť? Nikto nepovie ľuďom, že čo mám robiť? To, že tu máme lietadla, mi nepomôže. No to je tak zlé, že keď niečo začne, tak hlavne pomôže, že ani objedalka pohrobné služby nie môžete teda mať, koho objednať. No to veď práve. Tam, sama. To je neuveriteľné. A mám už šaty pripravené, ako človek tam nebôže ísť len tak, v nejakých obyčajných šatách, čierne a čipkové. Dobre, robíme si srandu, ale je, je možné vôbec a o tom sa nikto s nikým nebaví aby nás niekto napadol na čo by nás niekto napadol a či s tými pár zbraniami ktoré máme a pár vojakmi či nám to pomôže toto to mi pripomína jednu karikatúru z obdobia fašizmu keď po bitke pri Stalingrade bol Hitler veľmi skleslý a stretol sa s tým Jozef Tiso a hovorí a čo tiež si taký smutný hovoril, až strátil som toľko letectvá, že až, až sa neboj, my ti pomôžeme. Koľko chceš, jedno, dve, alebo všetky tri? <rý> tak, takže takto to máme aj my. No <rý> lebo naozaj vy ste plukovník, či niečo také, nejakú hodnosť máte vo To mi je jasné, ale že či naozaj máme skutočne nejakú schopnosť, aby sme ubránili niečo, a či naozaj je niekto, kto by nám chcel ublížiť. Lebo reálne sa o tom nehovorí stále len to, že áno, keby sa niečo stalo, ale sme ohrození, že musíme teraz... Sme ohrození hlúposťou vládnúcich ľudí v Európe. Výborne, to je dosť veľké ohrozenie. To je nebezpečnejšie ako malý lietadiel. Ako keď máte nepriateľa. Tak. Lebo títo sa vám tvári, akože na vás záleží a pritom im záleží na čom? Komu záleží na ľuďoch na Ukrajine? No. Máme Telefón, no nech sa páči. Dobrý večer. Dobrý večer. Prajem Iveta pri telefóne. E, som rada, že vás počujem. E, hodne zdravíčka, pán Mečiar, prajem aj pani Erike. Ďakujem. Ďakujem. Prosím vás pekne, ja, so, ja vám volám, uh, pretože uh, ľudia sú skeptickí, uh, ako neveria uh, už aj politikom, hej, um, keď, keď uh, veľa ľudí ani nemá informácie, ja robím so starými ľuďmi, oni len to, čo povedia v televízii, oni, ich deti majú internet, vedia na internete, ale prehľadajú tieto informácie. Oni proste, len to, čo vidia v televízii, keď televízia bude hovoriť pravdu, tak aj ti ľudia potom uveria tomu, že sa rútime do... Nemôžem povedať kam. No. Do záhuby. A... No, tak pekne slušne povedané. Áno, ste profesionálka. Pani Vítorko, ja vám ďakujem, že chodíte na tlačovky, že dávate otázky. Vás obdivujem, že tam s tými strojničkárskymi... Um, no, nemajú tými... radi to isté. Hej, hej, hej, vidno, vidno to na a to je dobré, lebo robíte svoju robotu dobré. Som rada, že pán Mečiar ešte teraz začiatkom leta stíha robiť reláciu. Proste som vďačná slobodnému vysielaču, že robíte to, čo robíte. Takže ďakujem vám hodne zdravíčka a ďaká Bohu za pána Mečiara. Škoda, že nemáte aspoň o 20 rokov menej, aby ste ich tam vybuchali v tom parlamente. To by som sa pozrela. No, hej, hej, hej. Tak takto sú dva veky. Jeden vek je biologický a jeden vek je časový a no, u mňa sa tie dva, potom. tie dva veky sa mi nezodujú, ten biologický je u mňa mladší <laughs> no dnes sme vtipní takže ďakujeme pekne za telefóna a poprosím ešte Petra daj nejakú občianskú Jako občiansku otázočku tak je to jedna otázka od Ervina Čiž, Nára, čiž Mára Pozdravujem osadenstvo dnešnej relácie. Mám otázku na záver, on píše Ja mám dojem, že nikto sa nezaoberá nahlas otázkou znovu skresenia nacizmu a fašizmu v Európe a postupné zaťahovanie nás do vojny. Každý sa bojí poukázať na nacizmu po pobaltských štátoch na Ukrajine a postupné rozťahovanie sa Wehrmachtu bez boja k ruským hraniciam aj na Slovensko. Sú na... Východe pri Belej nad Cirochou vo vojenskom újezde. To si každý myslí, že im ide o naše dobro, je to podľa mňa jasná odveta za vojenské prehry a toto bratričkovanie sa s nacizmom je podľa mňa kolaborácia a potupa všetkých, ktorí bojovali proti ním v druhej svetovej a samozrejme aj v snap Myslíte si, že my Šibeke takto uvažujem, ak nie, prečo sa boja to pomenovať a poukázať na to Erwin? Krásna otázka. Pekne ste povedali, že si myslíme, že im ide o naše dobro. Áno, ide o naše dobro, len si ho nespé dať zobrať. <kým> my si ho musíme jedieť Pozrite, možnosti, čo môžeme robiť, sú obmedzené tým, že Proste je tu nejaký priestor, ktorom môžem existovať, je tu nejaká stádnica, ktorá je ochotná ako jediná mi dať slovo. Hovorím vám to, čo reálne existuje a hrozí a o čom najprv si preveríme fakty a potom vám ani hovorím, aby sa nedali napádať, že robím budia niečo iné, alebo znehodnotiť to, čo hovoríme. Ale aká je odozva u ľudí? No príjemné. No a my potrebujeme sa dostať do situácie, že to prejde k akcii. No. To znamená analizovať, pochopiť, konať. Ešte nie ale to nemusí ukonanie. byť konanie také, že ideme robiť revolúcie a e, robiť túto nejakú kiakovú revolúciu. Tu ide skôr o to, že treba v tej spoločnosti pozmeniť veľa vecí, ale aj tí, ktorí vidíte, že majú v tomto systéme účinkovať účinku, oni si ho chránia. Je im dobre. Ja nadávam na to, že v isté chvíli som urobil istý zákon na isté vyriešenie veci a dneska z toho povyšili na ústavný systém a chránia si ho a nedovolia ďalej ani ľuďom sa prejaviť a robiť iné, lebo chránia seba, svoje postavenie, svoju moc rovnako v v tom, ako tu. No. Našli v tom nejaké mechanizmy a nie sú ochotní na tom nič zmeniť. A teraz, keď zoberete, že napríklad Európa tu mala OBSE, Hradu Európy a podobne, dneska sú to mŕtvé inštitúcie. Nie je nič z toho. Boli nejaké dohody o miery v Európe, nič nie je z toho. Vlastne nie je to žiadne dohody. Trump niečo naznačuje, že by bol ochotný sa dohodnúť s Rusmi a Číňanmi, problém má so Západnou Evropou, ktorý ho nerešpektujú.? No. E, máme zase telefonát. Nech sa ano? páči. Áno, my vás počujeme. Dobrý podvečer, posloveče Josef Karpaty. Ja chcem sa opýtať každého z vás e, takú otázku a začnem asi pravdepodobne s pánom Sabelom. E, hovorí sa o tom, že už aj slovenské politikou a proste všetko Žiadia tajné služby zvonku. Pán Sabela, ako to vlastne bolo počas vašich funkcie, keď ja neviem, bola tam, ja neviem, SIS, kontrarozietka, neviem, ako všetci sa volajú. E, ste chodili spolu na pivo a ste si vymienali informácie, povedzte niečo o tom. Pani Vincov, rekova, vy keď chodíte na tie tlačovky, ja vás prosím iba sám za seba, keď budete tam aj niekde Chaliňáka, alebo vá, pána sa volá, Fica, tak uh, skúste zapýtať Kaliňaka stále pri každej príležitosti, že či si už robil pilotné skúsky na tie 16 že ako kráľ alebo monarcha, že by hneď naskočil ako prvý do toho lietadla a to isté aj pán Fico. A pán Večera sa chcem opýtať, uh, pán Večer, že v raji bolo nejaké stretnutie s Marpadom Matejkom alebo nejaké toto združenie, myslím teraz 29. mája alebo kedy, neviem, že či môžete povedať o tom, že či vidíte v tom nádej alebo nejaký progres. Či bolo to stretnutie? to len som tam na internete videl nejaký plagát alebo čosi. Ďakujem pekne, držte sa. Prosím vás, som súkromná osoba a aj tam máš tvé, že do súkormia sa strekáte. Ale je to tak strašne dôverné, že vám to môžem povedať nahlas. Robím na niektorých veciach okolo vyjasnenia minulosti vnutí za demokratické Slovensko. Arpad Matejka bol môj podpredseda. Tak sme sa rozprávali o tom, prečo a v čom Niečo bolo zlyhanie. Prečo a v čom vlastní poslanci bojovali s vlastnou vládou? V čom to bolo, kto bol za tým, ako to bolo organizované? To bolo všetko. Dúfam, že ak sa stretnem ešte s niekým, nebude to také, že to bude zaujímať celú verejnosť a chcieť vedieť, že čo robím. Väčšinou nechodím nikde a nerozprávam s nikým raz za dva týždne verejne v tomto rádiu. A inak, keď stretním ľudí, ktorí sú slušní, slušne pozdravím. A tak vám sa prihovára veľa ľudí. Prihovára sa veľa, v poslednom čase viacej ako kedykoľvek. Preti. No, a aj vás zastavujú, aj vás stále pozdravujú, mňa chytajú za ruky v uliciach. Pozdravíte pána Mečiara, počúvame to. Dnes vám poslucháčka doniesla listky na koncert, lebo vás obdivuje. Takže ako, myslím si, že ide to istým smerom. No, teraz, teraz si predstavte, že ja a Arpad Matejka idem robiť na No tak to by nebolo dobre, lebo asi už na to nemáte ani chuť a prežili ste toľko, že viete, a, že, tak, že, tak že... Ja by som táto... ešte guráš mal, ale Arpad už určite nie. Áno, Arpad už nemá chuť, jasne. Chodíme to na ňo, nie je On som napísal v <laughs> poslednom čase niekoľko knižiek tak som aj čítal niektoré z jeho tak sme si to vyjasňovali. A, a to bolo o HZ-10 knihy? Nie, to bolo tak rôzne veci, tam opisuje uh -huh. aj Slovenský štát, bere aj ďalšie. Jej Proste tak. vracia sa k, k tomu, Áno, väčší záber má. A toto bola jedna z vecí, ktorú si bolo treba vyjasniť, že dospel som do dikciu záveru, že o niektorých veciach vie, o ktorých sme sa nikdy nerozprávali, tak som ho požiadal, aby sme sa porozprávali. Prosím vás. Je to podozrivé. Ja som vás videla aj s pánom Prokešom. Budem bonzovať. No samozrejme. Jožko Prokeš bol môj podpredseda vo vláde. Jožko Prokeš naďalej má rozumný názor a občas si aj pohovoríme o tom, čo sa v tej politike robí a nenadávame, le niekedy je nám ľúto a niekedy sa z toho usmívame. No moc na čas a videla som vás aj s Oberházarom. S, s Oberhauserom som nebol nastrutnutie, kde som bola ja, tak tam bola. Nie, nie, nie mal okolo, podali sme si ruky a sme sa nerozprávali. Aha, dobre. Takže nie, tým som chcela odľahčiť reláciu, lebo myslím si, že čaká nás dosť kruté leto, ako to vy vidíte, lebo politici hovoria, že o, oh, oddychneme si. No a či je božské, že oni si oddychnú vyše dva mesiacov, predtým tri mesiace nerobili. Takže či ste e, za tú ochranu poslanca, že poviete, že ale však oni robia iné veci, alebo ste na strane tých, čo freflože do čerta, tak teraz budú mať dva mesiace, predtým mali tri mesiace. Ako to vidíte? Tak je pravda, že si poslanci unavení. V tomto roku rokovali až dvakrát. <laughs> Nie je to veľa? No asi áno. A mne sa zdá, že to, že sú preťažení chudáci. To je prvé. Druhé, že samozrejme o tom, že ako ten poslanecký život beží a klub beží, tak rozhodujú tiež aj politickí lídry, ktorí pomáhajú predsedovi parlamentu, veď sme len nedávno zvolili predsedu parlamentu vôbec zvolať Národnú radu, predseda parlamentu má právo určiť program v Národnej rady, že teda už toto začne fungovať, ale nefunguje vôbec koordinácia lídrov koalícii. Mm. Je taká povahová vlastnosť Roba Fica, že on, keď má väčšinu vo vláde, tých druhých nepotrebuje. Preto ich nepozývanie na koaličné rady. Preto Danko sa cíti ako dieťa odvrhnuté od prostníka mamky, lebo sa s ním Fico od tých veciach nebaví. Preto nadáva na Pelegriniho, lebo je v kresle prezidenta on a nie Danko. A to mu bude fúr takto nadávať. Na každého, čo je inde, kde si. On myslí, že by bol lepší. No dobre, ale čo potom s tým, lebo toto ako nepomáha, však už sú vy, spolačná... rozložil nejaké vlády, spoločnosť si vyžaduje, keď prieskumy verejnej mienky ho vygumová aj z politiky. A on teda sa snaží robiť... No, ale to ľu... Ale veď tu je tá strana si ho drží. Keď ho nechce, tak nech si ho vymenia. A keď si ho bude držať, tak zanikne. Takže to je otázka, ktorá takto stojí a, a, a takto ju treba chápať, ale to nemá zmysel sa jeho osoba až tak veľmi zaoberať. On je dôležitý pre seba. No ale prieskumy ukazujú aj to, že ani Národná koalícia e, nemá nejaké preferencie a nehovorím už o Omigalovi, ktorý akože taktiež. Ale ja. Nejaké... Chce založiť novú stranu ne... a vy ste hovorili, že poviete niečo o základení nových stran. Ja som povedal, že nepoviem, ale Aha, to, čo do... som povedal, takže som do... nepovedal. Nepovedal som, čo som nepovedal. Výborne. <laughs> takže to je otázka, ktorá stojí pred tým, že tie nové strany, to je veľa, ktoré sa zaklada. Momentálne je v štádiu prípravy na podanie žiadosti a ministerstvo vnútra, čo ja viem, 6 stran nových mm -hmm. Ako to bude dobre? Každý si myslí, keď budem mať stranu a dostanem 5%, splnil sa mi životný sen. Viacej nepotrebujem. A o tomto vôbec nie je. To je to nepochopenie. Strany sú veľké skupiny ľudí. A veľká skupina ľudí nemôže byť malá skupinka, mediálne podporovaná, ktoré ktorej hlasia bez kontroly spoločenskej, bez kontroly členskej púšťajú do sveta rôzne hlášky, ktoré bohužiaľ tak akože nemajú kvalitu. To... Ano, ani politickú, ani nejakú ani spoločenskú. spoločenskú. Ani hodnotovú, čo sme rozprávali pred chvíľou, no. že je to uspokojovať nejaké potreby. Oni majú potrebu sa vypotrebovať, tak sa idú do médií vypotrebovať a dajú to mm. tak, akože dajú, nalinku, ale je to vždy tendečné a je to vždy v tendencii kritika Niečo bez východiska. Toto je to že dnes nikto, ako každý kritizuješ, ak to je najjednoduchšie. Ale ako to treba riešiť, tak to je veľmi zložité. Aj v kontekste s toho Európskou úniou, o ktorej si ja neustále myslím, že vznikla práve preto, nie pre hospodárskú spoluprácu, ale aby teda sme tu mali, aby nám Amerika si zabezpečila, teda nie, nie nám, ale sebe. Ale je aj taká jedna vec, že ja som bola kedy pomáhal, aby tu vznikla nejaká vrstva ľudí, ktorí by boli majetní a ktorí by pomáhali za sebou ťahá ďalej celoslove. Kapitálotvorná vrstva. Kapitálotvorná vrstva. A som sa ho opýtal otvorene, či sú ochotní čas kapitálu venovať politickému subjektu, ktorý by tieto veci vyriešil. No? Nie. Ne, nedám, sám mám málo. Ja Má dosť na ale nedám. Hm? Lebo kúpenie vlády je vlastnejšie ako postavenie strany. Toto nechám doznieť, túto vetu. A opýtam sa Petra, či ešte máme niečo. Áno, tak píše nám pani Mari. Dobrý deň. Nerozumiem, prečo chudobné štáty ako Rumunsko a Bulharsko sa nepridajú v EÚ v hlasovaní k Orbánovi a Ficovi, Mária. Hm? Jednoduché. Chudobný štát Rumunsko si volil prezidenta, ktorý mal veľké šanci stať sa prezidentom bez dôkazov o tom, že mu nejako pomáhali Rusy v propagande, alebo dôkazu, že tam boli finančné veci, alebo nejaké iné, ho ústavný súd zbavil práva kandidovať. Bolo rozhodnuté, ktorí dvaja kandidáty pôjdu a vyhral kandidát. Ktorý mal, demokracia bola zachovaná. Nie, Rúmeny z Moldavska prišli a hlasovali. Ano. A takisto to bolo... V Moldávsku zase prišli Rumun z Rumunska a tí, ktorí boli zahraniční, tak vytvorili väčšinu necelého percenta, aby vyhrali. A to je, opakuje sa so stále to, čo hovorí Trump o americkom volobnom systéme, je to prenesené do nášho voľobnú systému spôsob hlasovania, spôsob sčítania, otázka ľudí s dvojitým občianstvom, ktorí nie sú v tom štáte, ale hlasujú o tom štáte. To sú všetko nedoriešené veci, ktoré sa obracajú proti tým, ktorí sú doma. Ak by to bolo len domáca vec, tak aj Rumúnsko má iného prezidenta, aj Moldavsko má úplne... Ale nie ľudia dvojitý. sú nahnevaní. Zatiaľ nerobia nič, ale sú veľmi nahnevaní, takže on to môže viesť k nejakým veciam. Tam trošku už protesty začínajú. Pozeral som povedzme včera také zábery z Rumúnska, kde toho lídra, ktorý akože vieral, tak vítali s, s metlami. Áno, no. Zatiaľ... Ženy sa postavili s metlami a išli ho vyzametať. No. Nakoniec to budeme musieť my ženy tu navybojovať, ako to vidím. Takže, no, ešte som sa chcela spýtať pri tejto príležitosti, že či táto celoevropská strata ekonomická či povedie k tomu, že nakoniec nejakým spôsobom nebudeme musieť vystupovať z Európskej unie, ale ona sa sama zrúti pretože už viaceré z tých 27 krajín začínajú sa zdráhať. Viete, všetci uznávajú, že raz bude koniec sveta. áno. Ale aby si život usporiadali, kým žijú, tak na to nemyslia. Však aj tak raz. Tak takto sa to všetko nedá, to je zvrátená funkcia filozofie života. Pravda je aj to, že ak urobi človek prvý krok v živote, je to krok k smrti. Ale týmto nemôže žiť. Zbláznil by sa. Týmto nemôže žiť. To nie je pravidlo pre život, prekonanie, pre správanie. Pre tie všetky funkcie, ktoré má v živote naplniť a čím má tomu životu pomôcť a obohatiť ho. Takže to je všetko ako si problém a hradičí to s niečím, čo potom vedie ľudí k letargii a podobne. Ale neviem, buď sa mýlím, ale mentalita Slovákov je taká, že oni dlho, dlho nič, ale potom to príde. A Janošik do nich bene. Duch Janošika nás sme Dobre, tak pri tejto príležitosti, keďže končí sa pomaly relácie, sa chcem opýtať, že aký by ste dali návod na život prebežného človeka, ktorý žije v takých zmetkoch, že sám nevie, kde je a čo má robiť a čo potrebuje? To chcete, aby som poradil sám sebe? Áno, aj mne, preto sa pýtam. Asi nás bude viacej, ktorí to potrebujeme vedieť. Nie, neexistujú pravidla života, pretože ak určujete pravidla všeobecne, tak potierate individualizmus toho človeka. Každý sme iný a mám práve na to byť iný, ale máme právo a povinnosť aj byť k sebe iný, ale máme aj povinnosť spoločenskej súdržnosti na prežitie toho, v čom žijeme a kde žijeme. Pozrite, je jedna vec, že každý má svoj domov, svoju rodinu, ale máme jeden spoločný dojem, to je Slovensko. A robte, čo chcete, ale je to vaša rodná zem. A budú zvelediť, alebo spustne. Iné východiska nie sú. A na to, aby ste mohli zveladiť, musíte mať ľudí, ktorí sú to schopní urobiť. Nie sami, ale budú viesť tú spoločnosť k tomu, aby tá zmena nastala a k tomuto viedla. Ak sa to podarí, tak sa naplní zase zmysel života jednej generácie. Každá niečo prináša. To netreba z toho, kto má iný názor, robiť nepriateľa, ale netreba im dávať moc. Ako náhle im zveríte moc a dáte im možnosť manipulovať sebou, tak vy si vlastne volíte vlastného kata. Potom budete nadávať, a čo je, kde sa stala chyba? Stala sa chyba vo výbere. Takže... zhodnotení toho človeka. Život, charakter, čo môžete očakávať, čo vám splní, čo nesplní. Takže to je otázka postoja k tomu výberu aj postoja samého k sebe. Na druhej strane, mi ľudia hovoria, no dobre, tak ja by som si chcel vybrať. Ale z koho? Keď mám len dvoch, alebo troch. A nechcem ani jedného. No to je bežné. Tak koho si mám vybrať? A čo vy odpoviete? Uznám. Ale uznávam ešte aj jednu vec, a ktorú sme ešte neskúšali na Slovensku, to je pasívna rezistencia. Čože všetci nepojdeme voliť? Napríklad. No a zostane to tak, ako to bolo, takže ešte aj v koalícii sa, sa musí budú sa hádať. Meniť, lebo tí, čo budú primátori, nebudú mať legitimitu od vlastných ľudí. Nemôže byť legitimita. No ale my nepojdeme voliť a pôjdu všetci bruselovci voliť. Aj keď tento náš zmysel alebo politický systém je postavený na tom, že umožňuje široké zasahovanie zahraničných záujmov do volebných systémov a presadzovanie osôb vyhovujúcich iným štátom na území Slovenskej republiky. To je najväčší problém. No dobre, a teraz si. Najväčší problém je kvalifikovanosť tých, ktorí majú viesť. A myslíte, že by prešlo, aby sa treba znevolilo zo zahraničia, že keď platíš dane tuná, tak vol túna? Sú dve pravidla. Ja som ich voľa, kedy hovoril a spomenal som anglický volebný systém, ktorý hovorí štátne občianstvo a platenie danej. Ak neplatíš dane, ako to, že ty rozhoduješ o daniach toho, kto je doma, hoci ty svoje peniaze posílaš do pokladne iného štátu. To je otvorená otázka, lebo aj veľa kedy bola otvorená otázka e, toho, že ako v České republiky budú voliť občania keď nie sú poplapcami vlastného štátu a nie nesú priamo z za to, čo sa tu robí. Nesú tie vedomosti, ktoré majú byť sprostredkované alebo od príbuzných nejaké informácie a ich obraz o tom, čo treba urobiť je úplne iný a skrývený. Ono bol taký fúzatý v sovietskom zveze. Stalin? Veru. A ten povedal vôbec nie je dôležité, ako ľudia volia. Dôležité, ako sa hlasy spočítajú. A to je čistá pravda, takže keď sa pozrieme okolo seba na svete, ešte ak máme sekundu... Takže on to povedal tak primitívne a ty nesním, že demokraty to zdokonalili. Úplne. A tak aj technika to zdokonalila, lebo čím viac techniky, tým lepšie sa dá všetko obala mutiť. Neviem, že prečo vlastne Švédi a tieto štáty severské sa vzdali tej neutrality. Vraciam sa na ten začiatok, ale nedáva mi to zmysel. Neutrálne boli Švédi a Fíni. No? Vznikla tam taká psychóza okolo Ukrajiny. Psychoza už nás idú napadnúť Rusie, a teraz sme cieľom my. Takže uverejňujem. Istý potenciál vo Fínsku bol, ešte to je od tej fínsko-ruskej vojny, ktorý bol aj predtým, lebo Fínsko bolo súčasťou Ruskej federácie. Komunisti rozhodli, že Fínsko bude štátom. A Fíni sa za to oddačili bojovými operáciami okolo Leningradu. Takže teraz je tam zase tá napätá situácia na tej hranici, pretože Fíni síce nepozývali na svoje územie cudzie jednotky, ale zaúpevňujú hraničné pásmo a hraničnú ochranu e, z Ruskou federáciou bola pripávená na konflikt. Švedi už pozvali aj z jednotky k sebe. Takže tí tú 200ročnú neutralitu rýchlo zamenili, ale to urobila reprezentácia, ktorá už nie je. No, ale to nám nepomože, kina... lebo Švedi majú atomové zbranie. Nemajú, ale môžu ich mať, keď to no, robiť. Dneska je tam situácia taká, že síce sú tam už nie tí, čo to urobili, ale sú tam druhí, ktorí pokračujú v tej ceste a sú verní služobní si toho, komu slúžiť majú. Samozrejme, každá akcia je aj reakcia. Takže dobre, toto objasňujú a robia to Fíni. Robia to Litevci, uh, Lotyši, Estonci. Robia Švédii, robia Poviaci. Ale robia aj Rusi. Ako oni začali, tak druhá strana musí tiež robiť. Akcie Vybudovali nový vojenský okruh. Budujú nejaké mestečka, ktoré by umožnili rozmiestniť viacej síl okolo e, hranic po celej dĺžke od Norska až po Čierne more. Takže rozpravy o bezpečnosti, ktoré teraz sú na každom samite, na každom stretnutí ešte budú pokračovať od tých až septembrí, ešte teraz, ešte teraz je tam jeden ukazovateľ taký, kde tie Európania sa ukájajú tým. Však je nás 550 miliónov, Áno. A Rusov 150 miliónov. Tak je to jasné. Za nimi je Čína, ktorá má miliardu 400 miliónov. O tom nehovoria. Za nimi je Korea, za nimi je Vietnam. India. India sa pridá, ak bude zle, ale Pakistan z sa, Irán, sa Ruskej republiky takže to je otvorené, že ten svet sa môže rozdeliť vlastne to a sa vetome cez Rusko izoluje od Ázie. Pričom rokovania o spolupráce povedzme s Číňanými sú vedené nadradenosťou a na sú ako my, Európania a vybývala kolónia. Kde už dneska tí, čo boli kolóniou, sú viac, sú silnejší, sú vyspoňová. mnoho ďalej. Dobre, Petr, ešte ty máš niečo. <coughs> nie, ďakujem. E, nie nič už. Dobre, takže sa... Končí relácia, veľmi pekne ďakujem, že ste prišli a teda želám krásne leto, budete s mnúčatami, tak si ich užite, lebo tak rýchlo rastú, že ani nezbadáte a už budú veľkí a už budú po svete. Tak ja som rád, že všetci moji vnúci ma prerastli. O. Ešte jeden je najmenší, ale už ma dobehol. Tak to je Ten super. Ten ma 13 rokov a má moju výšku. A vysvedčenia boli aké? Majú všetci nad 190. Vysvedčenia super. sme ešte nevideli, lebo u nás býva zvykon, že sa zobražujú stretnutie a položí sa vysvedčenie na stôl. O, a detko robí porádek, keď tam nie sú dobré známky? Nemusím robiť poriadok. Sú dobré. Tak. Nemusím, každý má sám svoju reflexiu a každý si hľadá riešenie, akoby prekvapil. Tak, to gratulujem. To je nádherné. Dve máme na vysokej škole, dva je na strednej škole. Takže a Jurko je na základnej, nie? Do stavu vstupu je druhý, za chvíľu trtí. A je prídu nové vnúčata. Tak, chváľa Bohu, no. Potom už v máji budete mať leto a pôjdete varovať. Viete, ono sa to povie, že pravnúča dá, že to je ďaleko a tak. O... Ale neverili ste, že ako my, starí blbci, ako dokážeme zo seba robiť ešte vecích blbcov. Zmeknúť len, úplne. Len aby sme vyvolali trošku úsmeh. Alebo záblesk radosti na tej tvári a spätnú reakcii. Je to krásne. Nič iné, len to proste, že si vás vníma a že proste reaguje na vás a že tak... sa zabáva a aj keď je to povedené. A je smeje sa, detský smiech je úžasný, tak ale ešte teda na záver otázka, politika alebo rodina? A prečo to alebo, alebo. Lebo tak to je, lebo keď som sa rozprávala s Magdou, povedala, na pár rokov sme vám ho požičali, nebol v rodine a teraz sme šťastní, že ho máme raz späť v rodine. Tak to je všetko pravda, ale a vlastne, veď v politike si vás musia vybrať, to si nevyberáte vy sám. A rodina vás tiež musí milovať, a, lebo... A chce si ma v politike niekto vybrať, ja o tom neviem. No, možno sa <laughs> to zviete, ako veci sa neustále menia. Takže veľmi pekne ďakujeme ešte neustále raz. Neustále k horšej močo? A asi áno pre nás, ale uvidíme. Takže, Takže všetkým príjemné všutím. leto majte sa dobre. Naša relácia bude pokračovať ale s rôznymi hostiami a nebude sa venovať vždy politike skôr iným témam. Leto je čas slnka, čas odpočinku trošku po tom no. celoročnom drine. A my si dáme nejaké také, že návod na život. To no. sa vždy hodí. Ak by bolo niečo mimoriadné, tak my Požiadame, prišli. že sa niečo stane, ale... Už teraz vás pozývam. By bolo také, Aby nebolo nič mimoriadné. Nemuseli ani prísť. Presne. A keby sme sa mohli tiež venovať aj iným veciam. Niečo som slúbil niekomu a neplním, takže Aha. budem musieť to plniť. Nebude aj knihu. Ano. ale neplním. No tak ale to je preto, že ja som vás vyzvala už koľkokrát napísaním knihy. Ale mám to premyslené, pripravené. Len nemám ten čas si sadnúť a buď to nahovoriť dokonca vnúčatá išli tak teda, ďalejko, že mi kúpili spolu, uh, neviem, ak sa to volá ten prístroj, ale môže hovoriť a on mi píše. No, to už nezrobi každý počítač. Nie je to počítač, nejako inak sa to volá. No, nejistie. ja viem, ale ja tu mám počítači. Takže, Takže máte to jedno Už keď nechceš písať, tak aspoň hovor. Áno. A niekto tak, to už prepíše. No, ale tak to je. Kvôli sebe, ale tak to Ja sa s nimi niečo porozprávam, niečo mi oni povedia o živote a a niekto to napíše. Tak sa navzájem obohacujeme a som rád, že ich mám. Super. Ešte raz ďakujem. sú, sú a to končí. Tak. Pekné leto. Dopočutia. Všetko je moje. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.